Шичатаня Чаритамріта, Мадьяліла, глава шоста. Звільнення Сарабоми Батачар'ї. В Амріта правага баш'ї Шіла Бактівінот наводить стислий огляд шостої глави. Увійшовши до храму Джаганати, Шичатаня Махапрабу знепритомнів. І Сарабома Батачар'я забрав його до себе додому. Тим часом Гопінатачар'я, свояк Сарабауми Батачарі, зустрівся з Мукундою Датою і в розмові з ним дізнався про саніасу Чайтанні Магапрабу та його подорож до Джаганатпурі. Люди почули про те, як Шичатанні Магапрабу знепритомнів і був віднесений додому Сарабауми Батачарі, і приходили подивитись на Господа. Так зібрався цілий натовп. Шіла Прабу та інші віддані в той час відвідали храм Джаганати а коли прийшли додому Сарабоми Батачар'ї, читання Магабрабу повернувся до зовнішньої свідомості. Сарабома Батачар'я всіх привітав і як найгостинніше пригостив Магапрасгадом. Після того Батачар'я познайомився з господом Чайтанією Магабрабу і подбав про житло для нього в домі своєї тітки. Свояк Сарабоми Гопіна Тачар'я доводив, що господь Чайтанія Магабрабу – це сам Крішна. Але Сарвабгаума і його численні учні не могли з цим погодитись. Однак Гопіната Чаря переконав Сарабому, що ніхто не зможе пізнати верховного бога особу без його милості. Цитуючи Шастри, явлені писання, він довів, що Шічитані Магапрабу – це сам Кришна власною особою. Однак Саробома не поставився до цих доказів з належною серйозністю. Почувши цю суперечку, читання Магапрабу сказав своїм віданим, що «Сарвабгома – його духовний вчитель, і все, що він з любові каже, призначене для добра їх усіх». Коли Сарвабома зустрівся з Шичатані Магапрабу, він попрохав Господа, щоб той вислухав від нього виклад філософії веданти. Шичатані Магапрабу пристав на цю пропозицію і сім днів поспіль слухав пояснення Шичатані Магапрабу до веданта сутри. Однак за весь час Господь не озвався жодним словом. Здивований його мовчанкою, батачар я запитав, чи розуміє він філософію Виданти. На що Господь відповів, «Пане, філософія Виданти мені цілком зрозуміла, але я не можу зрозуміти твої пояснення». Тоді батачар'я і шичитання Магапрабу почали обговорювати авторитет ведичних писань насамперед у панішад і Веданта Сутри. Батача був імперсоналіст, але Шичитання Магапрабу довів, що абсолютна істина це верховний Бог особа. Він довів, що концепції філософів Маяваді щодо імперсональності абсолютної істини хибні. Абсолютна істина не є ані безособистісна, ані позбавлена. Могутності. Найбільша помилка філософів Майаваді полягає в тому, що вони вважають абсолютну істину безособистісною і позбавленою енергії. Всі веди визнають існування безмежних енергій абсолютної істини. Веди визнають також, що абсолютна істина має трансцендентну, сповнену блаженства, вічну форму. Згідно з ведами, Господь і живі істоти однакові за якостями – але відмінні за їхнім обсягом. Справжня філософія, що описує абсолютну істину так, як вона є, вказує, що Господь і його творіння незбагненно єдині і водночас відмінні. Отже, філософ і насправді атеїсти. Сарабома довго розмовляв про це з Чайтанією Магапрабу, але, попри всі зусилля Батачарії, він, врешті-решт, зазнав від Господа поразки. Після того Шичатанні Магапрабу на прохання Сарабоми Батачар'ї вісімнадцятьма способами пояснив вірш Атмарама з Шімадбагватом. Коли хвилювання Батачар'ї дещо вщухло, Шичатанні Магапрабу відкрив йому свою істинну сутність. Тоді Батачар'я сотнею віршів підніс хвалу Господу Чайтанні Магапрабу і впав перед ним у поклоні. Побачивши дивовижну могутність, Господа Читані Магапрабу, Гопіна Тачар'я і всі інші дуже зраділи. Якось уранці після цієї події Шичатані Магапрабу отримав прасад від Джаганати і запропонував його сарабомі Батачар'ї. Батачар'я, не дбаючи ні про які формальності, одразу ж з'їв цей Магапрасад. Наступного дня, коли Батачар'я запитав Шичатані Магапрабу про найліпший спосіб поклоніння і медитації, Господь порадив йому повторювати Магамантру Гарикришна. Кришна. Іншого дня Батачар'я якось захотів змінити слово у вірші Татейну Кампам, тому що йому не сподобалось слово муктіпада. Він хотів замінити це слово на бактіпада. Ші читання Магапрабу порадив сараовомі батачарі не змінювати слівшим шімадбагатам, тому що вислів муктіпада вказує на лотосові стопи Верховного Бога особи, Господа Крішни. Ставши чистим відданим, Батачаря сказав: Цей вислів. «Двозначний, і тому я волів би тут читати бактіпада. Від цих слів Шийчитанні Магапрабу та інші жителі Джаганатпурі дуже зраділи. Так Сарабхумова Батачаря став чистим вайшнавом. І інші високоосвічені вчені в Джаганатпурі пішли за його прикладом. Один. «Номітамгора чандрам'я кутарка карка Бактібумана мачарад Я складаю шанобливі поклони Господеві Горачандрі, Верховному Божовій особі, що перетворив камінносердого сарвабауму Батачарю втілення хибної логіки у Великого Відданого. Джаяя Горачандра Джаєнитянанда Джая Двайтачандра Джая Горабактавринда «Хвала-хвала Господу Чайтанні Магапрабу! Хвала-хвала Господу Нітянанді Прабу! Хвала-хвала Адвайті Ачарі! Хвала-хвала всім віданим Господа чайтані. 3. Від Атаранали Ши читання Магапрабу в екстазі пішов до храму Джаганадхи. Побачивши Господа Джаганадху від любові до Верховного Бога, він дуже розхвилювався. Господь Ши Чайтанні Магапрабу – кинувся обійняти господа Джаганатху. Але увійшовши до храму, він поринув у такі глибокі почуття любові до Верховного Бога, що знепритомнів і впав на землю. Коли Шичатання Магабрабу впав, волею випадку його побачив Сарабома Батачаря. Храмовий охоронець кинувся було до господа, щоб побити його, але Сарабома Батачаря хутко зупинив його. Сарабома Батачаря – з подивом дивився на вроду господа Четані Магапрабу і ті трансцендентні зміни, що їх зазнавало через любов до Верховного Бога, його тіло. Ший Четані Магапрабу вже довго не приходив до пам'яті. Врешті підійшов час пропонувати господові Джаганаці прасад, і Баттачар'я став думати, як зарадити становищу. Ший Четані Магапрабу залишався непритомним, і Саравома Батачар'я за допомогою охоронця і кількох учнів приніс його до себе додому і поклав у освяченій кімнаті. Пояснення. У той час Саравома Батачар'я жив з південного боку храму Джаганатхи. Його будинок стояв майже на березі і звався Маркандея Сарастата. Нині він служить за монастир Гангамати. 9. Обстеживши тіло Шича та Махапрабу Сарабома Батачар'я виявив, що його груди не здимаються і що він не дихає. Побачивши стан господа, Батачар'я схвилювався. Тоді Батачар'я взяв пучку вати і підніс до ніздрів господа. Коли він побачив, що волокна вати злегка коливаються, в нього з'явилась надія. Сидячи поряд із ший та Німагапрабу, він міркував. Це трансцендентні екстатичні зміни, які спричинила любов до Крішни. 12. Саттіка, ей прала, ей ниття сіда сей, Побачивши ознаки суддіпта сатвіка, Сарабома Батачаря зразу ж зрозумів природу трансцендентних екстатичних перетворень тіла господа Четані Махапрабу. Такі ознаки проявляються тільки в тілах вічно звільнених відданих. Пояснення. Слова «суддіпта сатвіка» Шіла Бхакті Сіданта Сарасфаті пояснює так. Початок цитати. Бхакти Расамрита Сінду згадує вісім трансцендентних перетворень тіла піднесених відданих. Іноді віддані їх стримують, і така стриманість має два рівні, що на санскриті мають назву «думаїта» і «джваліта». Думаїта – димучий – це рівень, на якому невеликою мірою з'являються лише одне-два перетворення, і їх можна приховати. Коли проявляються два-три – трансцендентні перетворення, і їх ще можна приховати, але вже з великими труднощами, цей рівень називається джваліта – палахкий. Коли проявляються чотири 5 ознак, це знаменує рівень діпта – полум'яний. Коли одночасно проявляються п'ять, шість або всі вісім ознак, цей стан називають «уддіпта» – вогнений. І коли всі вісім ознак зростають у тисячі разів і проявляються всі разом, відданий перебуває на рівні «суддіпта» – охоплений сильним вогнем. Слова бакта стосуються вічно звільнених супутників Господа. Такі віддані насолоджуються товариством Господа в чотирьох різновидах стосунків – як слуги, як друзі, як батьки, чи як закохані. 13. Сарабома Батачаря розмірковував. В тілі Шичатані Магапрабу проявляються незвичайні ознаки Адгірудгабави. Це дуже дивовижно. Як вони можуть проявитись у тілі людини? Пояснення. Адгірудабаву чи Адгіруда Магабхаву Пояснено в Уджвалані Ламані Шіли Рупи Госвамі. Шіла Бхакті Такур наводить пояснення Рупи Госвамі. Початок цитати. «Любовний потяг Ашраї, відданого, до Вішаї, Господа, стає таким естатичним, що навіть насолодившись товариством коханого, відданий вважає свою втіху недостатньою». Тоді... Закоханий має різні видіння свого коханого. Такий розвиток екстазу називається анурага. Коли анурага досягає найвищого рівня і проявляється через зміни тіла, її називають бхава. Однак, коли тілесні ознаки проявляються не дуже виразно, цей емоційний стан називається ще анурага, а не бхава. Коли бхава посилюється, її називають магабхавою. Ознаки махабхави проявляються тільки в тілах вічних господніх супутників, як оце Гобі. Кінець цитати. 14. Поки Батачаря був занурений у ці роздуми, відені Чайтані Магабхави на чолі пробу підійшли до Сімхадвари, входу в храм. Там віддані почули, що люди гомонять про те, як якийсь мандрівний монах прийшов до Джаганатпурі побачити божество Джаганати. Люди розповідали, що цей саняс і побачивши божество Господа Джаганати впав непритомний. Він ніяк не приходив до тями, і тому Сараобома Батачар'я забрав його до себе додому. Почувши це, віддані зрозуміли, що йдеться про Господа Чайтаню Магапрабу. На той час підійшов Ші Гопінатачар'я. Гопіна Тачаря був житель Надії, зять Вішаради і відданий Чайтанні Магапрабу. Він знав, ким насправді є його Господня милість. Пояснення. Магешвар Вішарада був однокласник Ніламбарича Кроваварті. Він жив у області Надія в селищі Від Д Янагар і мав двох синів на ім'я Мадусудан Вечаспаті і Васудейва Саробома. Гопіна Тачаря був його зять. 19. Гопінта Чаря колись давно познайомився з Мукундою Датою. Побачивши Мукунду в Джаганатпурі, Ачаря дуже здивувався. Зустрівши гопіната Чаря, Мукунда Дата поклонився йому. Ачаря обійняв Мукунда Дату і став розпитувати про новини щодо Шича та Німахаправу. Мукунда Дата відповідав Господь вже прийшов сюди, ми прийшли разом із ним. Побачивши Нітьянандуправу, Гопінта Чаря відразу поклонився йому. Зустрівши так всіх відданих, він знову і знову розпитував їх про новини щодо господаря Чайтані Магапрабу. Мукунда Дата розповідав далі. Господь Чайтані Магапрабу, прийнявши санясу, прийшов до Джаганатпурі і всіх нас привів із собою. Господь Чайтані Магапрабу залишив наше товариство і пішов вперед, побачити господа Джаганатху. Ми щойно прийшли і тепер шукаємо його. З розмов людей ми здогадались, що Господь зараз у домі Сарабауми Батачарі. Побачивши Господа Джаганадху, Чатання Магапрабу поринув в екстаз і впав непритомний, і в такому стані Сарабаума Батачаря забрав його до себе додому. Саме, коли я думав про зустріч з тобою, волею випадку, ми справді зустрілись. Спочатку ходімо всі разом додому Сарабауми Батачарі і побачимось із Шри Чайтаннію Магапрабу а після того прийдемо побачити Господа Джаганадху». Вислухавши ці слова, Гопінат Ачарія з великою радістю відразу ж узяв усіх віданих і повів додому Сарабома Батачарі. Прийшовши додому Сарабома Батачарі, всі побачили Господа, що лежав непритомний. З одного боку, Гопінат Ачаря був засмучений станом Господа, але водночас він був дуже радий просто бачити його. Сарабома Батачаря запросив усіх віданих до себе додому. Побачивши Нєтянанду праву, батачар'я поклонився йому. Зустрічаючи відданих, Сарабома всіх належно привітав. Всі були щасливі побачити Господа Чайтанню Магапрабу. Після того батачаря послав їх усіх назад до храму побачити Господа Джаганадху і попрохав свого сина Чанданешвару провести їх. Побачивши божество Господа Джаганадхи, всі були дуже втішені, а Господня Тянанда повністю поринув в екстаз. Господня Нітянанді Прабу ледь не знепритомнів, і тільки віддані вхопили його і втримали на ногах. Тут священник Господа Джаганадхи приніс гірлянду, запропоновану божеству, і підніс її Нітянанді Прабу. Віддані раду прийняли гірлянду, яку носив Господь Джаганад. Після того всі повернулись до будинку, де лежав Господь Шичатані Мага Прабу. Всі віддані почали голосно співати мантру Гари Кришна. Перед самим полуднем Господь опритомнів. Читанням габрабу схопився і вигукнув Гарі, гарі!». Саробом батачар'я зрадів, що Господь опритомнів, і взяв пилу з лотосових стіб Господа. Батачарія сказав усім: Будь ласка, не гаючись, зробіть полудене умовіння, сьогодні я вас пригощу Махапрасадом, рештками їжі запропонованої Господу Джаганаці. Шийчатанні Магапрабу та його віддані омились у морі і швидко повернулись. Господь омив свої стопи і сів на килимок, щоб обідати. Сарвобомо Батачаря подбав, щоб їм принесли всілякого махапрасаду з храму Джаганадхи. Шийчатанні Магапрабу з великою втіхою став їсти. Чайтанні Магапрабу піднесли особливий рис та вишукані овочеві страви на золотих тарелях. І Господь почав обідати в товаристві своїх віданих. 43. Сарабома батачаря особисто розкладав просад. Господь читання Магапрабу попрохав його: "Поклади мені, будь ласка, лише варених овочів". Пояснення. «Лаправянджан» – це страва з різних овочів, їх варять разом, а тоді виливають у них соус ченк, суміш підсмажених в маслі спецій, як от кмин, чорний перець та зерна гірчиці. 44 «Коржі та страви зі згущеного молока можеш запропонувати всім віданим. У відповідь Батачар'я склав руки і сказав, «Сьогодні ви всі, будь ласка, скуштуйте обід таким, як його прийняв господь Джаганат». З цими словами він нагодував їх всілякими пиріжками, коржами та стравами зі згущеного молока. Нагодувавши їх, він злив їм води, помити руки, ноги й рот». Попрохавши дозволу Господа читанні Махапрабу та в його відданих, саробома батачарія згупінатою ачарією також пішов пообідати. Потім вони повернулись до Господа чайтані Магапрабу. 48. Болі болі госа Поклонившись читані Магапрабу, Сарабам батачарія сказав Намоуна Раїная, я схиляюсь перед нараїною. На відповідь Чайтан Немагапрабов сказав «Кришне матір асту, нехай твоя увага лине до Кришни». Пояснення. Серед санясі людей на четвертому ступені духовного життя заведено вшановувати одне одного словами «Омнамо Нараїная. «Я шанобливо схиляюсь перед Нараяною», так вітаються насамперед санясі Маєваді. Згідно з писаннями смріті, Санясі не повинен нічого ні від кого сподіватись і не повинен вважати себе тотожним верховному Богові особі. Санясі-вайшнави ніколи не вважають себе єдиними з Господом. Вони завжди вважають себе за вічних слуг Крішни і прагнуть, щоб весь світ набув свідомості Крішни. Через це Санясі-вайшнав завжди всіх благословляє словами «Крішне матір асту» – «Нехай тебе сповнить свідомість Крішни». 49. Сунісаробома моневічара коріло байшна васан'ясі інго вачане джаніло. Почувши ці слова, саробома зрозумів, що господь чайтання санясі вайшнав. Тоді сарообома звернувся до капіна тачар'ї. Я хочу дізнатися, яке було попереднє становище чайтаніма гаапрабу. Пояснення. Слово пур Пурвашам стосується до попередніх життєвих обставин людини. Дехто зрікається світу після сімейного життя, а дехто зрікається зразу, скінчивши учнівство період Брамачарі. Сараобома Батачарі хотів дізнатися про становище Шичатані Магапрабу за часів його сімейного життя. 51. Гопінат Ачарія відповів. У Навадвіпі жив добродій на ім'я Джагнат. Прізвище його було Порандара." Господь Чайтан Немагапрабу – син цього Джаганати Міши. Раніше його звали Вішвамбара Міша. Він також доводиться внуком Ніламбарі Чакраварті. Баттачар'я сказав, Ніламбара Чакраварті був однокласник мого батька Магешвареві Шаради, отож я знав його як батькового однокласника. Мій батько поважав Джаганату по Пурандару. Тож я шаную і Джаганату мішу, і Ніламбару Чакраварті, знаючи їх зв'язок з моїм батьком. Дізнавшись, що Шри Чатаням Агапрабу, походить із області Надія, Сарабума Батачаря з великою втіхою звернувся до Господа. 56. «Ти природним чином, гідний Шани, окрім того, ти Сан'ясі, тож я хочу бути твоїм особистим слугою». Уяснення. Гріхасти, сімейні люди, завжди повинні поважати і всіляко вшановувати санясі. Хоча Сараомо Батачар'я був старший за Читання магапрабу, він шанував Господа як санясі і як особу, яка піднялась до вершин духовного екстазу. Тому батачар'я, не сумніваючись, визнав Господа за свого повелителя. Почувши від батачар'ї ці слова, читання магапрабу відразу ж звернув свою пам'ять до Господа вішно і смиренно промовив до Батачар'ї. Ти вчитель філософії Веданти, і тому ти – повелитель всіх людей світу і їхній доброзичливець. Разом з тим ти – добродійник усіх сан'ясій. Пояснення. Сан'ясі Майаваді зазвичай вчать своїх учнів філософії Веданти, і тому їх часто називають «джагадгуру». Це означає, що вони роблять добро всім людям. Хоча Саравбома Батачаря був не сан'ясі, а господар, він запрошував усіх сан'ясі до себе додому і годував їх просадом. Тому його вважали за найліпшого доброзичливця і друга всіх сан'ясі. 59. Я молодий сан'ясі і не знаю, що насправді добро і що зло. Тому я приймаю в тебе притулок і визнаю тебе за свого духовного вчителя. Я прийшов сюди тільки для того, щоб спілкуватися з тобою. І тепер я звертаюся до тебе по притулок. Ти дбатимеш про мене? Сьогодні я потрапив у дуже складне становище, але ти ласкаво виручив мене. Батачарі відповів, «Не ходи дивитись на божество у храмі Джаганат сам. Тобі ліпше ходити зі мною чи з моїми людьми». Господь сказав, «Я більше ніколи не заходитиму до храму. Я завжди дивитимусь на Господа, стоячи поряд із Гаруда Стамбою». Тоді Саробамбопедачаря сказав Гопінаціачарі, «Відведи Госфаміджі і покажи йому Господа Джаганатху». До речі, будинок, що належить моїй тітці з материного боку, стоїть у дуже відлюдному місці. Влаштуй все потрібне, щоб він там міг оселитись. Отож, Гопінат Чар'я відвів господа Чайтаню Магапрабу до його оселі і показав йому, де знайти воду, миски і глеки. Гопінат Чар'я подбав про все. 67. Наступного дня Гопінат Чар'я повів господа Чайтаню Магапрабу дивитись, як уранці будять господа Джаганату. Після того Гопіна Тачаря взяв Мокундадату і пішов з ним додому Саробоуми. Коли вони прийшли, Саробома сказав Мокундадаті. «Цей сан'ясі з природи дуже скромний та смиренний і має дуже вродливу зовнішність. Споглядаючи це все, я ще більше прив'язуюсь до нього». Пояснення. Саробоума Батачаря вважав Ши Чатаню Магапрабу дуже скромним і смиренним. Бо Чайтані Магапрабу, дарма що був в Сан'ясі, залишив собі ім'я Брамачарі. Господь дістав Сан'ясю від Кешови Бараті. У Бараті сам продає, що в ній Брамачарі, послушники-помічники Сан'ясі, мають ім'я Чайтання. Навіть прийнявши Сан'ясу, Шичатані Магапрабу залишив собі ім'я Чайтання, яке вказує на смиренного слугу Сан'ясі. Сароба в Гатачарі це дуже припало до серця. 70 Кон сампрадає сан'яс корячен грахан кива нама янг хар суніде У якій сампрадає він прийняв сан'ясу і як його звуть 71 Гопінат кахе нама શ્રીКрішна Чайтання гуру ін харкешау bharati mahadanya Гопінатачарі відповів Ім'я Господа Ши Крішна Чайтання а вчитель, що дав йому санясу, це щасливий кешава бараті, Саравбом. Тачарія сказав. Срі Кришна це дуже хороше ім'я, але він належить до громади бараті, і тому він санясі другого класу. 73. тачарія відказав: Срікришна читання магапрабу не залежить ні від яких зовнішніх формальностей. Тож йому не потрібно приймати санясу в якийсь вищий сампродаї. Шичатані Магапрабу прийняв сан'ясу в громаді бараті Сампрадаї, яка належить до учнівської послідовності Шанкарачар'ї. Для своїх учнів в сан'ясі Шанкарачар'я запровадив певні імена, всього 10 окремих імен. Серед цих імен за найвищі вважають імена Тірта, Ашама і Сарасваті. В монастирі Шрінгері прізвище Сарасватів вважають першокласним, Бараті – другокласним, Апурі – третьокласним. Санясі, який глибоко засвоїв гасло та і який умивається у місці злиття Ганги, Ямуни і Сарасваті, має ім'я тирта. Той, хто прагне жити як Санясі, хто байдужий до світської діяльності, хто не бажає ніяких матеріальних вигод і хто таким способом врятувався від повторення народження і смертей, має ім'я Ашам. Коли вільний від усіх матеріальних бажань Санясі живе в гарному відлюдному лісі, його називають Ваном. Санясій, який живе в лісі і зрікається, будь-якого зв'язку зі світом для того, щоб досягти райських планет, де він зможе жити в надана канані, називається Аран'я. Той, хто воліє жити в горах, де не розпорошуючи інтелекту поринає в студії Багават-гіти, має ім'я Гірі. Той, хто воліє жити у величних горах навіть серед кровожерних звірів, прагнучи досягнути вершини філософських роздумів, зрозуміти, що матеріальний світ у своїй суті марнота, зветься Парвата. Санясі, який занурився в океан абсолютної істини і знайшов там коштовні камені знання, який ніколи не порушує регулівних засад Санясі, називається сагара. Той, хто опанував класичне мистецтво музики, плекається мистецтво далі, набув великого досвіду і став цілковито чужий матеріальним прив'язаностям, має ім'я Сарасваті. Сарасваті це богиня музики і вченості. І в одній руці вона тримає музичний інструмент, який називають віна. Санясі, що завше використовує музику для духовного піднесення, називають сарасваті. Того, хто набув довершеної освіти і позбувся будь-яких проявів невігластва, хто ніколи навіть за великої скрути не відчуває себе нещасливим, називають бгараті. Той, хто глибоко розібрався в абсолютному знанні, хто втверджений в абсолютній істині і завжди бесідує про абсолютну істину, називається пурі. Усім цим сан'ясі прислуговують брамачарі, яких описано так. Той, хто знає свою істинну сутність і втверджений у своїх обов'язках, хто завжди щасливий у духовному знанні, має ім'я Сорупа Брамачарі. Той, хто має довершене знання про брамана і практикує йогу, називається іменем Пракаш Брамачарі. Той, хто набув абсолютного знання і завжди медитує на абсолютну істину, знання – безмежність і сяйво Брамана, тим самим підтримуючи в собі трансцендентне блаженство, має ім'я Ананда Брамачарі. Той, хто вміє розрізняти матерію і дух, хто ніколи не турбується через матеріальні зміни, і хто медитує на безмежне, невичерпне, всесприятливе сяйво Брамана, це першокласний освічений Брамачарі, і він має ім'я Чайтанья. У розмові з Гупінатхою Ачарією про громаду Сан'ясі, до якої належав Шичатаня Махапрабу, Саравобом Батачарія похвалив його ім'я, Срі Кришна, але йому не припало до вподоби прізвище ⁇ Чайтаня ⁇ яке дають брамачарі громади Бахараті. Тому він запропонував перевести Господа до вищої громади Сарасвати. Однак Гупинат Ачарія вказав, що Господь не залежить від жодних зовнішніх формальностей. Гопіна Тачарія був твердо переконаний, що Шича Тані Магапрабу – це сам Крішна, і тому не залежить ні від яких зовнішніх ритуалів чи формальностей. Якщо хтось хоче присвятити себе чистому відданому служінню, він не потребує гучних титулів, будь то бараті чи сарасваті. Батта запитав, «Шича Тані Магапрабу – юнак у розквіті сил. Як йому вдасться дотримати принципів сан'ясі? Я Постійно вчитиму чайтанню Магабрабу філософії Веданти, щоб він твердо тримався зреченого життя і ступив на шлях монізму. Пояснення. На думку Саробовми Батачарі, опанування філософії Веданти допомагає Сан'ясі розвинути неприв'язаність до задоволення чуттів. Так Сан'ясі може зберегти честь своєї пов'язки на стегнах Ковпіни. Йому слід вчитись панувати над чуттями та розумом і приборкувати шість потягів. Потяги мови, розуму, гніву, язика, шлунку і геніталіїв. Тоді він може глибоко збагнути від служіння Господеві і стати досконалим Санніасі. Для того треба планомірно розвивати знання і зреченість. Коли людина прив'язана до матеріальної чуттєвої насолоди, їй не втриматись на ступені Санніаси. Сарвабом Батачаря порадив, щоб шитання магапрабу опановував науку Вайрагі зреченості, і так врятувався від пазурів, сильних бажань молодості. 76. Когина до Батачаря запропонував. Якщо ши читання Магабрабу захоче, я можу перевести його до першокласної сампрадаї, знову вручивши йому шафрановий одяг і провівши очисні обряди, пояснення. Матачаря хотів посвятити шитанню Магабрабу у Сарасваті сампрадаї, бо йому не подобалось, що Господь належав до Бгараті Сампрадаї чи Пурі Сампрадаї. Насправді він не розумів. Становища Господа Чайтані Магапрабу. Як верховний богособа, чатання Магапрабу був незалежний від вищого чи нижчого становища своєї сампрадаї. Верховний Богоособа залишається у верховному становищі за будь-яких обставин. 77. Гопіна Тачар'я і Мокунда Дата дуже засмутились, почувши, почувши це. Копіна Тачаря звернувся до Саробома Батачарі. Дорогий батачар'я! Ти не знаєш величі Господа Чайтанні Магабрабу. Він проявляє всі ознаки верховного бога особи в їхньому найвищому вияві. Пояснення. Батта був імперсоналіст, і тому за найвищу концепцію абсолютної істини мав концепцію безособистісного сяйва. Однак Гопіна Тачар'я пояснив йому, що Чайтанні Магабрабу – це верховний богособа. Ті, хто знає абсолютну істину, знають її, як то пояснено в Шимат Багутам 1,2.11 у трьох аспектах. Ті, хто володіють знанням недвоїстої абсолютної істини, чітко знають, що таке Браман, що таке параматма і що таке Верховний Бог особа. Верховний богособа є Шад Айшварія Пурна, сповнений шести багатств. Гопіна Тачар'я підкреслив, що Ші Чайтанні Магапрабу у повній мірі володіє всіма цими шістьма багатствами. Гопіна Тачар'я додав, Господь Чайтанні Магапрабу відомий як верховний богособа. Тим, хто перебуває у невігластві щодо цього, зрозуміти висновок наділених знанням людей дуже важко. 80 Прамани, якоги, Учні Сараоми Батачар'ї з викликом спитали, на якій підставі ти робиш висновок, що шіча таніма гапрабу Верховний Господь. Гупіна тачар'я відповів Доказ тому твердження авторитетних ачарів, які знають Верховного Бога особу. Пояснення з часів появи Шича та Німагапрабу в Індії було багато псевдовтілень, які не наводили авторитетних доказів своєї божественності. П'ятсот років тому учні Сараобоми Батачарі, високоосвічені вчені, безперечно мали рацію, прохаючи Гопіната Ачарію навести докази. Якщо людина запевняє, що вона Бог, чи що ще хтось є втілення Бога, бай сам Бог, вона повинна довести своє твердження – доказами з шастр. Отже, вимога учнів Батачар'ї цілком слушна. На жаль, нині увійшло в моду проголошувати когось втіленням Бога, не посилаючись на шастри. Однак розумна людина, перш як визнати когось за втілення Бога, повинна попрохати доказів. Коли учні сараубоми Батачар'ї кинули губінації Ачар'ї виклик, він одразу ж дав правильну відповідь. Щоб зрозуміти верховного Бога особу, ми повинні... Слухати великих осіб. Господа Крішну визнають за Верховного Бога особу на підставі слів численних авторитетів, як оце Брама, Нарада, В'ясадев, Асіта чи Арджуна. Так само і ший та Німагаправу визнають за Верховного Бога особу на підставі доказів тих самих осіб. Це пояснено далі. 81. Учні Батачарі сказали, ми отримуємо знання про абсолютну істину за допомогою логічних гіпотез. Копінат Ачаря відповів, за допомогою логічних гіпотез та міркувань неможливо отримати достовірного знання про Верховного Бога-Особу". Пояснення Філософи Маяваді серед усіх найбільше висувають різні гіпотези про абсолютну істину. Вони міркують, що в матеріальному світі все, з чим ми стикаємось, створене. Якщо простежити історію будь-якої речі, можна знайти творця. Тому в цього велетенського космічного прояву також повинен бути творець. Такими міркуваннями вони приходять до висновку, що цей космічний прояв створила вища сила. Маєваді не погоджуються, що ця вища сила – особа. В їхній голові не вміщається думка, що велетенський космічний прояв може створити особа. Вони в цьому сумніваються, бо щойно заходить мова про особу, вони думають про осіб матеріального світу, наділених обмеженою силою. Іноді філософи Маєваді визнають Господа Крішну чи Господа Раму за Бхагавана, але уявляють собі Господа особою з матеріальним тілом. Майаваді не розуміють, що верховний богоособа Крішна має духовне тіло. Вони думають про Крішну як про велику особистість, людину, в якій криється верховна, безособистісна сила, браман. врешті решт не приходять до думки, що Всевишній – це безособистісний браман, а не особа Крішни. Це основи філософії Маєвади. Однак із шастр можна дізнатися, що сяймо браман складається із променів крішненого тіла. Я служу верховному Богові особі Говінді, предвічному господові, що сяйво його трансцендентного тіла називають Брамаджоті. Це Брамаджоті безмежне, незглибиме і все пронизуюче Являє собою причину незліченних планет з великим розмаїттям кліматичних та життєвих умов на них. Мрама Самхіта 5.40 Філософи Майаваді вивчають видишну літературу, але не розуміють, що найвищий рівень усвідомлення абсолютної істини – це усвідомити верховного бога особу Крішну. Вони визнають той факт, що в космічного прояву є творець, але роблять це у формі анумани – гіпотези. Логіка філософів Маєваді схожа на логіку людини, яка бачить над пагорбом дим і робить висновок, що там спалахнула пожежа. Коли в лісі на горі займається пожежа, насамперед видно дим. Відомо, що дим виникає, коли горить вогонь, тому, побачивши над пагорбом дим, можна зробити висновок, що там спалахнув вогонь. Так само, побачивши космічний прояв, філософи маєваді роблять висновок, що в нього мусить бути творець. Учні Сарабоми Батачар'ї хотіли доказів, які б показували, що Шрі читання Магапрабу справді творець космічного прояву. Тільки в такому разі вони б визнали його за верховного бога особу – первісну причину творіння. Гопінат Ачар'я відповів, що верховного бога особу не збагнути, висуваючи всілякі здогади. Як Кришна каже в Багавадгіті 7.25 – я, йога сама врита, ти, аджам я ніколи не являю себе неукам та нерозсудливим. Від них мене приховує моя вічна твірна енергія – йогамая. Отже, введений в Оману світ не знає мене – ненародженого і несхибного. Верховний богособа лишає за собою право не відкриватись невідданим. Пізнати його можуть тільки істинні віддані. В іншому місці Бхагавадгіти, 18.55, Господь Кришна каже, «Бхактямам абіджананаті, мене можна пізнати тільки через віддане служіння». У четвертій главі Бхагавадгіти, 4.3, Господь Кришна каже, «Бхактосіме сакхачаті рагасям гєйтат уттамам». Тут Господь Кришна повідомляє Арджуні, що відкриває йому таємниці Багавадгіти тільки тому, що Арджуна його відданий. Арджуна не був ні Саньясі, ні Ведантист, ні Брамана. Однак він був відданий Кришне. З цього випливає, що верховного богоособу слід пізнавати за допомогою відданих. Шичатані Магапрабу сам каже «Гуру Кришна Прасади пає, Бхакти Лата Біджа. Можна навести ще багато підтверджень того, що без милості відданого чи милості Кришни не можна зрозуміти, хто такий Кришна і що таке Верховний Бог-особа. Це підтверджують наступні вірші. 82 Аноман ішваре реке Далі губітнат Ачаря сказав, верховного бога особу можна пізнати тільки з його милості, але ніяк не за допомогою здогадів та гіпотез. Пояснення. Верховного бога особу неможливо пізнати просто, показуючи якісь матеріальні чудеса. Магічні чудеса зачаровують неуків. Їм досить побачити кілька дивовижних проявів містичної сили, і вони визнають Мага за богоособу чи за втілення. Але так істини не пізнати. І втілення Бога, тобто Верховного Богоособи, визначають не на підставі здогадів чи умовиводів. Знання треба здобувати від гідної довіри особи або від самого Верховного Богоособи, як це з ласки Крішни випало Арджуні, кому Кришна сам всіляко описує своє становище всемогутнього верховного Бога особи. Верховного Бога особу треба пізнавати тільки на основі свідчень, які наводять шастри і магаджани. В будь-якому разі, щоб пізнати верховного Бога особу відданим служінням, треба отримати милість Господа. 83 Ісверекріпалеша і вдалі далі. Якщо людина відданим служінням здобуде хоча б крихту Господньої ласки, вона зможе збагнути природу Верховного Бога Особе. 84 Атапі тева Падамбу джа двая прасада лешано гріхі та ей вагі, джанади та твам багаван, магіно начання і копичирам вічинван. Мій Господи. Той, хто отримав, хоча б крихту милості твоїх лотосових стіб може пізнати велич твоєї особистості. Але ті, хто намагається пізнати верховного бога особу розумуванням, не здатні тебе пізнати, навіть якщо вивчають веди роки за роками». Пояснення. Процитований тут вірш походить із Шимадбаготам, 10, 14, 29. Брама Самхіта стверджує «Ведейшу дурлабама дурлабаматма бактау» Брама Самхіта, 5.33. Хоча Верховний Богособа Крішна являє собою найвищу мету пізнання, видаєш Часарвайр Агам Ейва Веддяга. Його може пізнати тільки чистий відданий, занурений в служіння йому, і ніхто інший. Господь Брама в цьому вірші підтверджується «Ведешу Дурлабам». Просто поглиблюючи свої знання, пізнати Верховного Господа дуже важко. А Дурлабам Атма Бактау. Однак відданим Колонити Господа дуже легко. Господа називають Аджіта, непереможний. Ніхто не може завоювати верховного Бога-особу. Але Господь погоджується, щоб його завоювали його віддані, Така його природа. Як сказано в Падмапурані, Атак, Срі Кришна, набавет, грахям індріяй, севон муге геджі гвадав, свайям ейвас Задоволений відданим служінням, Господь відкриває себе своїм відданим – Ось як його можна пізнати. Вірш із Багаватам, який зацитував Гопінат Ачар'я, проголосив Господь Брама, коли зазнав поразки від Господа Крішни. Господь Брама, щоб перевірити могутність Крішни, вкрав було всіх телят і пастушків. Але потім змушений був визнати, що його власні надзвичайні сили в цьому Всесвіті не йдуть яке порівняння із безмежними силами Господа Крішни. Якщо навіть Господь Брама, намагаючись зрозуміти Крішну, припускається помилок, що тоді казати за звичайних людей, що або розуміють Крішну неправильно, або для власної чуттєвої насолоди проголошують якогось ошуканця втіленням Крішни? 85. Далі Гопіна Тачар'я сказав Сарабомі Батачар'ї. Ти – великий вчений і вчитель численних учнів. По суті, на землі немає іншого такого вченого, як ти. Однак ти не маєш навіть маленької дрібки милості Господа. І тому не здатний його пізнати, хоча він присутній в тебе ж удома». 87. «Ти не винуватий, такий присуд писань. Верховного Бога особу неможливо пізнати просто силою вченості. Пояснення Це дуже важливий вірш. Навіть великі вчені не здатні зрозуміти Крішну. Але попри те вони наважуються коментувати Багавадгіту. Читати Багавадгіту означає пізнавати Крішну, але ми реально бачимо, як багато вчених, намагаючись зрозуміти Крішну, припускаються грубих помилок. Твердження – Гопіна та Чарлі спираються на багато схожих висловів у ведишній літературі. У Katha Upanishad 1.2.23 сказано. Також у Katha Upanishad 1.29 сказано. Найшатаркена матира, панія проктан є, найвасугіна я пришта, ямтвам апасат ядритирва тасі твадримно буяна чикета, прашта. Верховного Бога особу над душею не досягнути просто даючи глибокі пояснення, опановуючи логіку, чи ставши високоосвіченим вченим, його не зрозуміти просто напружуючи мозок. Навіть вивчивши всю ведичну літературу, Верховного Господа не збагнути. Однак той, хто отримав хоча б трошки ласки Господа, той, ким Господь задоволений, може його збагнути. А хто є достойний кандидат отримати милість Господа? Тільки віддані. Тільки вони можуть зрозуміти, що є Верховний Бог особа. Господь відкриває себе щирому відданому, коли задоволений Його служінням. «Сваям ейва Не слід цілкуватися зрозуміти Господа просто за допомогою описів у ведах, і разом з тим не слід намагатись засудити ці описи за допомогою логічних розумувань. 88 «Саробомакоге, а чар якого томате ішвара кріпе, і такі прамане». Сарвобомбат Ачар'я відповів, «Дорогий Гопінат до Ачар'я, скажи, будь ласка, точно, який ти маєш доказ того, що отримав милість Господа?» 89. «Ачар'я коге, васту пішай гой, васту гян, васту татва гян, гой, кріпате праман,» Гопінат Ачар'я відповів, «Знання сумом бонум абсолютної істини». Являє собою доказ милості Верховного Господа. Пояснення. Сарабома Батачар'я сказав своєкові Гопінаці «Можливо, Верховний Богособа не проявив милості до мене, але де доказ, що він проявив її тобі? Будь ласка, з'ясуй нам це!» На відповідь Гопінат сказав, що суммум бонум» – латинською найвище добро – «абсолютна істина». Тотожна зі своїми різноманітними енергіями. Тому суть Абсолютної Істини можна зрозуміти, спостерігаючи прояви її різних енергій. Сумом бонум вміщує всі енергії в одному цілому. Первинна субстанція васту це Абсолютна Істина в поєднанні з різними якостями парася Шактьер вивідгає вас Отже, веди проголошують, що Абсолютна Істина має різні енергії. Коли людина усвідомлює природу енергії абсолютної істини, вона усвідомлює абсолютну істину. На матеріальному рівні також можна зрозуміти сутність чогось за його проявами. Наприклад, коли відчутно жар, слід розуміти, що він йде від вогню. Жар вогню можна відчути безпосередньо. Самого вогню можна не бачити, але його можна знайти за жаром, який йде від нього. Так само, якщо людина здатна розрізнити ознаки абсолютної істини, це свідчить про те, що вона з милості Господа зрозуміла сутність абсолютної істини. У Багават-гіті 7.25 сказано Нагам Верховний богособа залишає за собою право не відкриватись кожному. Господь відкриває себе відданому, коли повністю задоволений його служінням. Отже, зрозуміти Верховного Господа без його милості неможливо. Абсолютно істину не пізнати розумуваннями. Такий самий висновок подає і Багавад Гіта. 90. 90. -пая Гопіна Тачар'я пояснював далі. Коли ще читання Магапрабу перебував у глибокому екстазі, ти типу побачив на його тілі ознаки Верховного Бога особи. Хоча ти на власні очі споглядав у тілі Шрі Чайтані Магапрабу ознаки Верховного Господа, ти не розпізнав його. Це, звичайно, називають ілюзією. Пояснення. Бопіна Тачар'я вказує на те, що Сарабома Батачар'я вже побачив незвичайні ознаки екстазу, проявлені в тілі Шрі чайтані Магапрабу. Такі незвичайні прояви екстатичної любові є ознакою Верховної особи. Але Баттачар'я, дарма, що бачив усі ці прояви, не зрозумів трансцендентної природи Господа. Він вважав ігри Господа за матеріальні. Це, безперечно, є результатом впливу ілюзії. Декелена де кетаре багір мукканбалилабачан того, хто перебуває під впливом зовнішньої енергії, називають бахір мукхаджан матеріалістом. «Бо, незважаючи на все, що він бачить, істина суть речей вислизає від нього». Кінець мови Гопіната Ачарі. Почувши ці слова Гопіната Ачарі, Сарабамаб Абат засміявся і став відповідати. Пояснення. Якщо чиєсь серце не очищене, в ньому не може пробудитись трансцендентна природа відоного служіння. Господь Кришна підтверджує це в Багавадгіті 7.28. Єшан Тагатам Папам, Джананам Пуні Карманам, Тей Два Моганір Мукта Баджан Особи, які діяли доброчесно в попередньому і нинішньому житті і цілковито очистились від гріховної діяльності, звільнюються від оманливої двоїстості і беруться рішуче служити мені. Якщо хтось виконує чисте віддане служіння, це означає, що він уже звільнився від усіх наслідків гріховної діяльності. Іншими словами, віддані вже вільні від гріха. Грішник, лиходій дошкриті, не може взятись до віданого служіння. Не вийде взятись до віданого служіння і просто на основі вчених роздумів. Щоб виконувати чисте віддане служіння, треба діждатись милості Господа. 93 «Иштагоштиві чаркори, накорі гаро, шастре, дище, койкичу, налайго дош». Бата сказав, «Ми просто поприятельськи бесідуємо і розглядаємо положення писань. Не серця я просто спираюсь на шастри будь ласка, не ображайся». «Маха-бхагава-тахой чайтан-нягосяй, ей, кали кали Шичатаня Махапрабу безперечно, великий, незвичайний віданий, але ми не можемо вважати його за втілення Господа Вішну, бо, згідно з шастрами, за епохи Калі втілення немає. Одне з імен Господа Вішну – Тріюга, і його називають цим іменем тому, що за Каліюги немає втілення Господа Вішну. Воістину, так стверджують явлені писання. Пояснення. Верховного богоособу, Господа Вішну, називають Тріюга, і це означає, що він проявляється за трьох юг. Однак це означає, що в епоху Калі Господь з'являється не відкрито, а приховано. Це підтверджено у Шімадбагватам 7.9.38. Vitam Dritir Yagrishideva Dashavatara Ir, Lokan Vibhava Esihansi Jagatpratipan Dharmam, Mahapur Shapasi Yuga Channa Kalau yadavaстri Got Hasatvam. Мій Господи, Ти вбиваєш усіх ворогів світу, у своїх численних втіленнях, сходячи в родинах людей, тварин, півбогів, ріші, водяних істот та інших. Трансцендентним знанням ти осяваєш усі світи. За епохи Калі, Магапуруше, ти іноді з'являєшся як приховане втілення. Тому тебе називають Тріюга, той, хто з'являється лише за трьох юг. Шіла також засвідчує, що Господь Вішну з'являється в епоху Калі, але не діє так, як у інші епохи. Господь Вішну втілюється задля двох цілей – це означає, що Він приходить проводити ігри зі своїми відданими і знищувати демонів. За саття трета і два пара юг можна було бачити, як він здійснює ці дві цілі. Але за каліюги Господь приходить замаскований, Він не вбиває демонів і не захищає вірних прямо. За каліюги, Господь. Не являє себе відкрито як за трьох інших юг, і тому його називають іменем Тріюга, 96. Почувши це, Гопінат Ачар'я засмутився. Він сказав батачарі: Ти маєш себе зазнавця ведичних писань. Два найважливіші ведичні писання це Шимат Багватам і Махабарата. Але їхні твердження ти цілковито обходиш увагою. У Шімат Баговатам і Магабараті сказано, що Господь сам з'являється в цю епоху, а ти запевняєш, що за цієї епохи немає ніякого прояву чи втілення Господа вішну. 99. Каліюге ліла аватара накаре багаван атаей в тріюга За цієї епохи калі немає ліла аватар верховного Бога особи, і тому його називають тріюга. Це одне з його святих імен. Пояснення. Ліла Аватара – це втілення Господа, яке без будь-яких особливих зусиль вершить різноманітні діяння. Він повсякчасно, одне за одним, проводить всілякі ігри, сповнені трансцендентної насолоди. І всі ці ігри перебувають під цілковитою владою Верховної Особи. Верховна Особа в цих іграх цілковито незалежна від усіх інших. Ши читання Магапрабу, даючи на станови, Ша, Санатані Госвамі, читання Чаратамрита Мадья 20, 296, 298, вказав, що число ліла аватар неможливо злічити. Ліла аватара, Кришнер, найя, я, ганан, Прадхана Корія когі, дігдара, Проте, сказав Господь Санатані, я перелічу головні ліла аватари. Це перелік господніх втілень, серед яких згадано Мацю – втілення рибу, Курму – черепаху, Господа Рамачандру, Нрісімхадеву, Ваманадеву і Варагу – втілення вепра. Отож, є безліч ліла аватар, і всі вони проявляють дивовижні ігри. Господь Вараха – втілення вепр – підняв із глибин океану Гарбодака цілу земну планету втілення черепаха, господь Курма послужив за опору для збивання цілого моря. А господь Нарсімхадев з'явився в подобі напівлюдини-напівлева. Це деякі з дивовижних, надзвичайних проявів ліла-аватар. У книжці Лагу Бхагаватамріта Шілорупа Гусамі перелічує 25 таких ліла-аватар. Чатухсана, Нарада, Варага, Маця, Яг'я, Нарнараєна, Апіла, дататрея, хаяширша, хаягріва, хамса, пришнігарба, ришаба, притху, дрісимха, курма, данвантарі, мугіні, вамана, парашурама, рагавендра, вяса, баларама, крішна, будда і калки. Шичатання Магапрабу не згадане як ліла ватара, тому що він приховане в тіленні, чанна ватара. За епохи Калі немає Ліла Аватар, але є втілення Господа, проявленого в тілі шиї Чайтанні Магапрабу. Це пояснено у Шимад Багаватам. 10. Гупіната Чар'я вів далі. Кожної епохи неодмінно приходить якесь втілення, і таке втілення називають юга аватара. Але твоє серце так затверділо від логіки і суперечок, що цих істин ти не береш до уваги. 101 Асанварна староясня, грінатоную гамтану, шоклоракта, статапіта, і данним крішнатамгатага. У минулому твій син мав тіла трьох різних кольорів, відповідно до різних епох. Це кольори білий, червоний і жовтий. За цієї епохи два параюги він прийняв тіло чорнуватого кольору. Пояснення. Цей вірш із Сім Адбаготом 10.8.13 повідомив Гаргамуні проводячи церемонію наречення імені для Господа Крішни. Він проголошує, що за інших епох Господь мав втілення білого, червоного і жовтого кольорів. Згадка про жовтий колір стосується до Шрі Чайтанні Магаправу, тіло котрого було жовтуватим. Це доводить, що за колишніх каліюг Господь також мав втілення з жовтавим кольором шкіри. Відомо, що в різні юги Саття Трета два і Калі – Господь приходить у тілах різних кольорів. Приймаючи жовтий колір, піта, а також інші риси, Господь втілюється як Срі Чайтання Махапребу. Це висновок усіх ведичних авторитетів. 102. І ті два параурвісасту вандіргадішврам нана тантр віданна кала та тасріну. За епохи калі, як і за два пара Юги, Люди підносять молитви Верховному Боговій особі різними мантрами і дотримуються приписів додаткової ведичної літератури. Послухай же про це від мене. Це цитата із Шимад Бхагаватам 11.5.31. 103. Кришна варамтиша Кришнам санго, пангастрапаршадам, яйксанкер та напрая джантигії сумеда саха позитивний переклад. Кришнаварнам, повторюючи два склади, кріш і На. Твійша кольором шкіри, а Кришнам не темний. Саанга у супроводі особистих поширень. Упаанга віданих, астра, зброї, повторення махамантри Гаре Кришна. Паршадам і супутників, як от Гададар, Сорубдамодар та інші. Яг'яйх же то Санкіртана спільного співу мантри Гаре Кришна. Прайяйх що складається головним чином. Яджанті поклоняються, гі насправді. Сумеєда сага наділення інтелектом. За епохи Калі наділення інтелектом люди громадою співають Магамантру Гарі Кришна, поклоняючись Верховному Богові особі, втілення якого в цю епоху постійно оспівує славу Крішни. Це втілення має жовтий колір шкіри і постійно перебуває в товаристві своїх довершених поширень, як-от Шинітінанда Прабу, і особистих поширень, як-от Гададгара, а також своїх відомих та супутників, як-от Соруб Дамодар. Цей вірш із Багаватам 11.5.32 пояснює Шижі Вагосвамі у Крама Сандарбзі. Шіла Бактіві наводиться наводить це пояснення у своєму коментарі до 52-го вірша 3 глави Ааді -Ліли. 104. Суварана варна હે મંગો વરંગાષ્ટં દલંગતિ સંન્યાસકૃצમા છન્તો નિષ્ઠ સંતિ Господь у втілені Гора Сундары має золотавий колір шкіри. Його струнке прекрасне тіло схоже на розплавлене золото. Воно все намащене сандаловою пастою. Він прийме четвертий ступінь духовного життя санньясу і буде цілком володіти собою. Він відрізнятиметься від Сан-Ясі тим, що буде непохитний у відданому служінні і поширюватиме рух санкіртани. кіртани Гопінат наводить цього вірша із вішно сагасра намасто яку вміщено у Магабараті. 105. Після того Гопінат сказав «Наводити стільки доказів із шастр перед тобою – даремний труд». Адже ти, крім сухих розумувань, нічого не знаєш. Марно сіяти зерно в безплідну землю. Коли Господь буде задоволений тобою, ти також зрозумієш ці висновки і цитуватимеш шастри. Твоїх учнів нічого винувати ти в хибності аргументів і в філософському словоблудді. Це не їхня вина, це просто благословення філософії Майеваді. 108. Я шанобливо схиляюсь перед Верховним Богом-особою, що сповнений незліченних якостей. Його різні енергії породжують злагоду і незгоду між сперечальниками. І таким чином ілюзорна енергія в обох сторін знову і знову покриває розуміння їхньої власної природи. Це цитата із Сімат Баготам Юк 6.431. Юктамчасандисарваттра башанте -ма кімну дургатам. Майже все, що кажуть вчені брамани, визнають за правду. Немає нічого неможливого для тих, хто прийняв притулок у моєї ілюзорної енергії і говорить під її впливом. Пояснення. У даному вірші із Баглатом 11.22.4 Верховний Богосова пояснює, що його ілюзорна енергія може здійснювати неможливе. Така могутність ілюзорної енергії не рідко трапляється так, що спекулятивні мислителі затемнюють істину і натомість впевнено висувають всілякі хибні теорії. За давнини ні на що непридатні філософські теорії пропагували Капіла, Гаутама, Джайміні, Канада та інші подібні до них брамани-філософи, а за наших днів численні недійсні теорії щодо творення висувають так звані вчені, підпираючи їх начебто логічними аргументами. Це все вияв впливу ілюзорної енергії Верховного Господа. Отже, ілюзорна енергія іноді створює видимість правди, бо джерело цієї енергії верховна правда. Щоб уникнути надзвичайно оманливого впливу ілюзії, треба дослухатись до слів Верховного Бога Особи і сприймати їх такими, як вони є. Тільки тоді можна уникнути впливу ілюзорної енергії. 110. Вислухавши ці зауваження Гопінат Ачар'ї, Сарабома Батачар'я попрохав його. Спершу сходи туди, де оселився Шичатання Магапрабу, і від мого імені запроси його з супутниками пообідати. Візьми Джаганат Прасад і спочатку нагодуй Шичатанню Магапрабу та його супутників, а тоді приходь знову сюди і добре мені все роз'ясни. Гопінат Чарі був швагров Сарабома Батачар'ї тому їхні стосунки були дуже близькі і невимушені. Як свояка, Гопіната Чар'я повчав Сарабому Батачар'ю, іноді його сварячи, іноді хвалячи, а іноді з нього сміючись. Це тривало вже якийсь час. Філому Кунду Дату дуже потішили висновки Гопіната Тачар'ї, але слова Сарабоми Батачар'ї його дуже засмутили і розсердили. На розпорядження сарабами Батачарі Гопіна Тачаря пішов до шичитання Магапрабу і від батачар'яного імені запросив його на обід. Гопіна Тачаря з Мукундою Датою стали обговорювати перед Шичатані Магапрабу слова Батачарі, засуджуючи їх як прикрість розуму. Почувши їх, Шичатані Магапрабу сказав, не говоріть так, сарабами Батачаря проявив до мене велику прихильність і ласку. З батьківською прихильністю він хоче вберегти мене і піклується, щоб я не порушив приписів сан'ясі. Що в цьому поганого? Наступного ранку Шичатані Магапрабу і саробома Батачарія разом відвідали храм Господа Джаганадхи. Обидва були дуже задоволені. Коли вони зайшли до храму, Сарабома Батачарія запропонував читані Магапрабу під стилку, а сам сів на підлогу, виявляючи належну шану до сан'ясі. 120. Після того Батачаря почав навчати Господа Чайтаню Магапрабу філософії Веданти, з любов'ю та відданістю сказавши Господові дальші слова. Пояснення. Веданта Сутра або Брама Сутра, що її написав Шіла це книга, яку вивчають усі піднесені дослідники духовної науки і насамперед сан'ясі всіх релігійних спрямувань, самбродай. Санясі неодмінно повинні читати «Веданта Сутру», щоб з'ясувати для себе найвищі істини ведичної науки. Згадана тут «Веданта» – це, звичайно, коментар Шанкарачар'ї, відомий як Шарірака Рака Бхарш'я. Сарабо розраховував зробити з читання Магабрабу, що був Санясі Вайшнаом, Санясі Маєваді. Тому він і заходився навчати Господа Чайтанню «Веданта Сутри» на підставі шаріраки, Раки – Шанкарачар'яного коментаря. Усі сан'ясі сампрадаї насолоджуються серйозним вивченням веданта-сутри з коментарем Шаріра Кабаш'я. Існує припис «Веданта Вакешу Садара Манта» – слід завжди насолоджуватись вивченням веданта-сутри. 121. Баттачар'я сказав, «Слухати філософію веданти – головне заняття сан'ясі, тому ти без вагань повинен взятися до вивчення філософії веданти – постійно слухаючи її від вищої особи. Господь читання відповів, «Ти до мене дуже милостивий, тож я гадаю, що мій обов'язок – скоритись твоєму наказові». Отож, Шичетаннє Магапрабу сім днів поспіль слухав пояснення філософії Веданти у викладі Саробоми Батачарі. Однак, за весь цей час – Чатанні Магабрабу не сказав ані слова і не подав жодного знаку, за яким можна було б визначити, згідний він чи ні. Він просто сидів і слухав Баттачарю. На восьмий день царобома батачар'я сказав Чатанні Магабрабу, «Ти вже слухаєш мій виклад філософії веданти сім днів підряд. Ти весь час просто слухаєш, не озиваючись ні словом. Ти не кажеш, вважаєш ти мої слова слушними чи ні». Отож я не втямлю, чи ти розумієш насправді філософію Веданти, чи ні. 126. Бравокоге мурка аминагіадян томара агате мат ракориешаван, Ще читання магапрабу відповів. Я дурень, і тому я не вивчаю веданта сутри. Я просто намагаюсь слухати її від тебе, бо ти мені так наказав. 127 я слухаю лише задля того, щоб виконати обов'язок зреченого стану – сан'яси. На жаль, я не можу зрозуміти в тому, що ти пояснюєш геть нічого. Пояснення. Ши Читання Магапрабу представив себе за сан'ясі лише за назвою, тобто він виставив себе як останнього дурня. Санясі Майаваді в Індії дуже полюбляють проголошувати себе джагат-гуру, вчителями світу. дарма що нічого не знають про навколишній світ і нічого не бачили поза своїм містечком чи селищем, чи, можливо, Індією. Не мають такі саньясі і належної освіти. На жаль, нині в Індії та інших країнах багато таких саньясі невігласів, що просто читають і вивчають ведичну літературу, не розуміючи її смислу. Під час бесіди з Чан Казі, мусульманським правителем Навадвіпи, читання Магабрабу процитував вірша з ведичних писань, який вказував, що за епохи Калі приймати сан сан'яси заборонено. Приймати сан'ясу повинні лише дуже серйозні люди, які дотримуються регулювних принципів і вивчають ведичну літературу. Ще Чайтанні Магабрабу підтвердив, що сан'ясій повинен читати Веданта Сутру чи Брама Сутру, але не схвалив коментаря Шанкарачарі, шаріраки. Мало того, в іншому місці він сказав «Має ваді башя шуніле гоя сарва наш». Той, хто слухає Шаріра Башю Шанкарачарі, приречений. Отже, Саньясі, трансценденталіст, повинен регулярно читати Веданта Сутру, але не повинен читати Шаріра Башю. Це остаточне судження Шичета Німага Прабу. Істиний коментар до Веданта Сутри – це Шімадбагватам. Арт-хо-ям-брамасутра-нам. Шіман там являє собою первинний коментар на веданта сутру, написаний рукою того самого автора Шріли В'яса Деви. 128. Саробом Аббатачарі тоді сказав, «Ти можеш не розуміти, нехай, але той, хто чогось не розуміє, запитує про це інших. Ти слухаєш, слухаєш і мовчиш. Я так не можу зрозуміти, що в тебе на думці». 130. Тоді ще читання Магабрабу зізнався. «Значення кожної сутри я розумію дуже ясно, але твої пояснення просто бентежать мій розум». Пояснення. «Істине значення афоризмів Веданта-сутри ясне, наче сонячне світло. Філософи Маєваді просто намагаються покрити це сонячне світло хмарами тлумачень, які викладав Шанкарачар'я та його послідовники». 131. «Афоризми Веданта-сутри мають чіткий смисл». Самі по собі. Але сторонні пояснення, які ти наводиш, просто покривають значення сутр. Наче хмара. Пояснення. Пояснення цього вірша ви можете знайти в Аді Лілі. віршах 106, 146. 132. Сутреремуке арата на корагобякен ти не пояснюєш прямого значення Брамасутр. Насправді схоже на те, що своїми роз'ясненнями ти просто намагаєшся приховати їхній істинний смисл. Пояснення. Це характерно для всіх майяваді чи атеїстів. Вони тлумачать видичну літературу так, як їм підказує уява. Справжня мета цих недалеких людей – штучно приписати всій видичній літературі Імперсоналістичний зміст, атеїсти Маєваді тлумачать і Багават Гіту. У кожному вірші Шімат Бхагаватгіти ясно сказано, що Кришна Верховний Бог особа. У кожному вірші В'ясадева каже: Шрі Багаван увача, Верховний Бог особа, сказав, чи благословенний Господь сказав. Чітко сказано, що благословенний Господь це верховна особа. Але атеїсти маєваді. Однак намагаються довести ніби абсолютна істина безособистісна. Щоб вивести своє хибне, уявне пояснення, їм доводиться вдаватись до стількох граматичних викривлень і словесних вивертів, що врешті-решт вони самі виставляють себе на сміх. Тому Чагатаня Магапрабу зазначав, що ніхто не повинен слухати коментарі чи пояснення Маяваді до будь-яких ведичних писань. 133 Упанішад чабдедєї мук'я артахой, сей мук'я б'яса сутрі сабакой. Чета немага пробує вдалі. Веданта сутра підсумовує всі упанішади. Тому прямий смисл упанішад так само записаний у веданта сутрі чи в'яса сутрі. Пояснення. Шіла Бхактисіданта Такур пояснює слово «упанішад» в своєму коментарі «Анубаш'я». Його пояснення можна знайти в Аді Лілі, другій главі, п'ятому вірші, і в Аді Лілі, сьомій главі, віршах 106 і 108. 134. Смисл кожної сутри слід сприймати прямо, не перетлумачуючи його. Однак ти просто відкидаєш пряме значення і даєш своє вигадане тлумачення. 135. Е діє, апрабдан, коге, Хоча існують різні докази, ті докази, які наводять ведичні писання, слід вважати за найголовніші. Твердження вед, взяті в прямому розумінні, являють собою найліпший доказ. Пояснення. Обґрунтування цього можна знайти у Таттва Сандарбзі 10.11 – Шилидживо Гусамі та коментарі Шили Баладеви від до неї. І в таких віршах Брамасутри, Шастра Йонітват 1.1.3, Тарка Пратиштанат і Шутесту Шабдаму Латват, 2.1.27. Пояснення до них дають Шрі Раману Джачаря, Шрі Маддвачаря, Шрі Ниламбар Качаря і Шріла Баладев від у книзі «Сарва Самвадіні» Шіла Джіва Госамі зазначає, що існує 10 різновидів доказів. Безпосереднє сприйняття, твердження вед, історичні дані, умови та інші. І хоча всіх їх, звичайно, визнають за доказ, той, хто робить умови від, читає твердження вед, сприймає дійсність чи витлумачує свій досвід, неодмінно має чотири вади. Він Схильний помилятись, піддається ілюзії, схильний обманювати і має недосконалі чуття. Хоча доказ може бути істинний. Через свої матеріальні вади людина сама може впасти в оману. Якщо не сприймати доказ прямо, існує небезпека, що тлумачення може бути хибним. З цього випливає, що за доказ можна вважати тільки пряме значення. Тлумачення не можна вважати за доказ, хоча його і можна визнати за підтвердження доказу. На самому початку Бхагавадгіти сказано увача Дхармакшетри Курукшетри Самавета Ютсава Мамака ваким, Самі слова Бхагавадгіти являють собою доказ того, що існує святе місце Прощі Курукшетра, на якому Пандави та Куру зібрались, щоб воювати. Зібравшись там, що вони робили? Таке запитання до до Санджаї. Хоча зміст цих слів дуже чіткий. Атеїсти намагаються перетлумачити слова Дхармакшетра і Курукшетра по-своєму. Тому Шіладжіво Гусамі застерігає нас не довіряти ніяким перетлумаченням. Ліпше розуміти вірші писань так, як вони є, не перетлумачуючи їх. 136. Читання Магапрабу провадив далі. Мушля і кров'ячий гній – це ніщо інше, як кістки і випорожнення певних живих істот. Але, за твердженням вед, і те й те вважають чистим. Пояснення. Згідно з ведичними засадами, кістки і випорожнення загалом вважають нечистими. Торкнувшись до кістки чи випорожнень, треба негайно помитись. Такий припис вед – але разом з тим веди проголошують, що мушля і коров'ячий гній бездоганно чисті, дарма, що являють собою кістку і випорожнення тварин. Хоча такі твердження здаються суперечливі, з огляду на авторитет вед ми все одно визнаємо, що мушля і коров'ячий гній справді бездоганно чисті. 137 Свата прамана веда, саття джейкою, лакана коріле, свата прамання ганіхой. Посівний переклад. Свата прамана, самоочевидна, веда, ведична література, саття, істина, джей, все що, кое, каже, лакшана, тлумачення, коріле, робляче, свата прамання, самоочевидний доказ, гані, втрачений. О, я, стає. Твердження вед самоочевидні. Слід визнавати все, що в них сказано. Якщо ми станемо тлумачити їх, як нам підказує уява, то авторитет вед одразу буде втрачений. Пояснення. Споміж чотирьох різновидів доказу, прямого сприйняття, уму виводу, історичної довідки та вед. Свідчення вед вважають за найвищий. Якщо ми хочемо тлумачити твердження вет, ми неодмінно керуємось уявою, яку спрямовують наші корисливі бажання. Загалом ми висуваємо таке тлумачення як гіпотезу чи умовивід. Отже, тлумачення не є істина, і самоочевидний доказ одразу стає втрачений. Шіла Мадвача, коментуючи афоризм дріф'ятеєту. Vedanta Sutra до сутра 2.16 наводить таку цитату з Бгавіш'я Пурани: svata Рікведу, Яджурведу, Самаведу, Атхарваведу, Махабарату, Панчаратру і Первинну Рамаїну вважають усе разом за ведичну літературу. Пурани, як оце Брамавайварта Пурана, Нарадія Пурана, Вішно Пурана, і Багавата Пурана, насамперед призначені для вайшнавів і також становлять ведичну літературу. Тому все, що сказано в Пуранах Махабараті та Рамаїні, Самоочевидно і не потребує ні сторонніх доказів, ні тлумачень. Багават-гіта також становить частину Магабарати, тому всі твердження Багават-гіти самоочевидні і є доказом самій по собі. Тлумачити видишну літературу немає потреби, а якщо ми таке щось тлумачимо, то вся її авторитетність втрачена. 138. Яса арта «Джойче сурі ракіран свакалпіта башямеге коре ачадан» Ще читання Магапрабу казав «Брама сутра, яку написав Шилав'ясадева, сяє наче сонце. Той, хто намагається тлумачити її, просто закривається сонічне сяйво хмарою». 139. «Ведапуранекоге брама нірупан, сей брама бригадвасту ішваралакшан». Усі веди і писання, які строго тримаються ведичних засад, пояснюють, що Верховний к це к істина, найбільше з усього сущого та аспект Верховного Господа. Васту, найбільший 1,5 к 1,5 к 1,5 к 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Господь Кришна каже в Багават-гіті 15.15 Всі веде призначені для того, щоб пізнати мене. У шімот Бхагаватам 1.2.11 сказано, що абсолютно істину пізнають у трьох аспектах. Як Браман, як Параматму і як Багавана Верховного Бога Усобу. Браматі, Параматметі, Багаван іті, Шабдяти. Отже, Верховний богособа – це вершина пізнання абсолютної істини. Бромана. 140. Насправді, верховна, абсолютна істина – особа. Верховний богособа, сповнений всіх багатств. Ти намагаєшся пояснити його як щось безособистісне та позбавлене форми. Пояснення. Браман означає брігатва, найбільший з усього. Найбільший з усього це Шри Кришна, Верховний Бог особа. Він в усій повноті володіє всіма енергіями та багатствами. Отже, абсолютна істина, найбільше з усього це Верховний Бог особа. Сказати Брахман чи сказати Верховний Бог Особа суті не міняє, бо вони тотожні. В Бхагаватгіті Арджуна визнав Кришну як парам Брама, Парам Дхама, хоча Браманом іноді називають живі істоти або матеріальну природу все-таки парабраман, тобто Всевишній найбільший з усіх Браманів, це Кришна, Верховний Богособа. Він сповнений всіх щедрот і тому володіє всіма багатствами, всією силою, всією славою, всім знанням, всією красою, всією зреченістю. Він вічно особа і вічно найвищий. Той, хто намагається пояснити Всевишнього як щось безособистісне, спотворює істинний смисл поняття «браман». 141. Щоразу, коли веди наводять «безособистісний опис абсолютної істини», Їхня мета полягає в тому, щоб встановити все пов'язане з Верховним Богом-особою трансцендентне і вільне від матеріальних рис. Пояснення. Існує багато безособистісних описів Верховного Бога-особи. У Швета Шватара у Панішаді 3.19 сказано – хоча сказано що верховний Господь не має рук і ніг він приймає всі жертовні підношення він не має очей але все бачить він не має вух але все чує коли десь мовиться, що Верховний Господь не має рук і ніг, не слід думати, що Він безособистісний. Радше Він не має рук чи ніг матеріальних, схожих на наші. Він не має очей, але бачить. Це означає, що Він не має матеріальних, обмежених очей, як наші очі. Радше Він має очі, якими Він може бачити минуле, теперішнє і майбутнє, всюди, в кожному куточку Всесвіту і в кожному куточку серця кожної живої істоти. Отже, безособистісні описи в ведах призначені для того, щоб заперечити наявність матеріальних рис у Верховного Господа. Ці описи призначені не для того, щоб визначити Верховного Господа як щось безособистісне. 142 я я сру тір са са са йоге са та сам пра йо балі са пояснював далі. Всі ведичні мантри, які описують абсолютну істину, безособистісною, в кінці тільки підтверджують, що абсолютна істина – особа. Верховного Господа пізнають у двох аспектах – без особистісному і особистісному. По-справжньому пізнати абсолютну істину може той, хто розуміє верховного бога-особу в обох аспектах. Така особа знає, що особистісне розуміння вагоміше, бо ми бачимо, що все сповнене розмаїття. Неможливо знайти щось, що не було б сповнене розмаїття. Цей вірш зацитовано із Шича Таня Чандрода 6.67 каві Карнапури. 143. Brahmahoite Dan me višva Brahme te jivai sei brahme punarapihoyaloi. Все в проявленому космосі походить із абсолютної істини. Існує в абсолютній істині і після знищення знову входить в абсолютну істину. Пояснення. У Тайтірі Опанішаді 3.1 сказано «Ядова весь проявлений матеріальний космос породжений із Верховного Брамана». Брамасутра також починається віршем "Джанмад дя ся -я абсолютна істина – це те, з чого постає все суще». Брамасутра 1.1.2 Ця абсолютна істина – Кришна. У бхагавад 10.8 Кришна каже – «Агам сарвас прабаво, мата сарвам правар, те я джерело всіх духовних і матеріальних світів. Все постає з мене». Отже, Крішна – первинна абсолютна істина, верховний Бог-особа. Разом з тим, Крішна каже в Бхагавадгіті 9.4, «Маята та сарвам джагада б'якта мною в моїй непроявленій формі пронизаний весь усесвіт». І, як підтверджено в Брамасамхіті 5.37, Голока Еванівасаття кілатма. Бугута. Хоча Господь завжди залишається у своїй обителі Голоці Вріндавані. Він проникає, однак, у все. Його всепронизуючий аспект вважають безособистісним, тому що в цій всюдисущості не вийде побачити Господню форму. Насправді все спочиває на променях сяйва його тіла. Брамасамгіта 5.40 теж проголошує – завдяки променям сяйва Господнього тіла виникають мільйони всесвітів як завдяки сонцю виникають планети 144 особистісні риси верховного Бога особи відображаються в трьох відмінках – вихідному, орудному та місцевому. Пояснення. Шіла Бактіно-Такур в Амрі та Правагабаші пояснює, що за описами у Панішад, верховна абсолютна істина – це той, з кого все походить, весь проявлений космос вийшов із Брамана – верховної абсолютної істини. Творіння існує підтримуване енергією верховного Брамана, і після знищення розчиняється у верховному брамані. З цього ми можемо зрозуміти, що абсолютну істину можна описати трьома відмінками: вихідним, аблатив, орудним та місцевим. Ці три відмінки очевидно доводять, що абсолютна істина особа. З цього приводу Шілобактісіданта Сарасфаті цитує Айтарея упанішаду 1, 1, 1 атма вайдам эйка эйвагра син нанят кинчанам локану сриджа Так само у Швяташва-тара у Панишади 49 сказано Чандам-сияг-якратаво-вратани-бхутам-бхавям-ячавей-даваданти май сриджате вишвам етат тасмим шчан йомая ясан а у тайт'їр'я у пані Шаді Треуден сказано, Я то Бутані Джаянте, Єйна Джатані Дживанті, Яд Браяндіабісам Вішанти, Тад Веджигясасва Тад Брамха. Це була відповідь, яку дав Варуна своєму синові, Варуні Бригу, коли той запитав його про абсолютну істину. У цій мантрі слово «Ятага», що вказує на абсолютну істину, з якої постав проявлений космос, стоїть у вихідному відмінку, аблативі. Слово єна, що означає «браман», яким підтримується створений Всесвіт, стоїть в орудному відмінку. А слово «Ят», інша форма «Ясмін», яке означає «браман», в якому розчиняється весь проявлений космос, стоїть у місцевому відмінку. В Шимат Баготам 1,5, 20 сказано. весь створений Всесвіт міститься у велетенській формі Верховного Бога Особи. Все походить із Нього, все спочиває на Його енергії, і після знищення все входить у Його особу. 145, 146. Багаван богайте обехойломан. Ще читання Магаприбу і далі. Коли Верховний Богособа забажав стати багатьма, він скинув оком на матеріальну енергію. До творення не було матеріальних очей чи розуму. Отож це підтверджує, трансцендентну природу розуму та очей абсолютної істини. Пояснення. У Чандогі 6.2.3 сказано «Тадайкшата Багусям Праджа Єя» Ця фраза підтверджує, що коли Верховний Богособа бажає стати багатьма, проявлений космос виникає просто від його погляду на матеріальну енергію. Слід зазначити, що Верховний Господь глянув на матеріальну природу ще до Творення проявленого космосу. До творення не було матеріального розуму чи матеріальних очей. Тому розум, яким Верховний Богособа забажав творити, трансцендентний, і так само трансцендентні очі, якими він глянув на матеріальну природу. Отже, і розум, і очі, і всі інші чуття Господа трансцендентні. 147 Брама Шабдеко Хіпурна Свайм Багаван Свайм Багаван Праман. Слово браман вказує на довершеного, верховного Бога особу. Він це Шрі Крішна. Такий присуд у ведичної літератури. Пояснення. Це засвідчено також у Бхагавадджіті 1515, де Господь каже: Видайща Сарвар Агам Ева Веддяга. Остаточна мета всієї ведичної літератури – привести до Крішни. Кожен шукає Крішну. Це також підтверджено в іншому місці Багавадгіти 7.19. Той, хто після численних народжень і смертей здобув істинне знання, віддається мені, зрозумівши, що я – причина всіх причин і все суще. Такі великі душі трапляються дуже рідко. Той, хто, вивчаючи веди, розвинув істинну мудрість, віддається Васудеві, Бхагаванушій Кришні. Це підтримує і Шимад Бхагаватам. 1, 2, 7, 8. Васудеві Бхагаваті Бхакті Йога Прайоджіта Джане Атешувай Рагям Г'янам Чаяда Гай Тукам Дарма Сванушітапум Сам Вішваксе Накатасу Янот Бхагаваті Ратим. Шама Ейвагікевелам. -ей Володіти істинним знанням означає розуміти Васудеву. Виконуючи віддане служіння Ваасудеві, Крішні, відданий набуває досконалого знання і розуміння вед. Завдяки цьому він стає неприв'язаним до матеріального світу. Це досконалість людського життя. Людина може досконало виконувати релігійні ритуали і церемонії, але це буде просто марна витрата часу. Шрама Евагі Кевелам, якщо вона не досягне цієї досконалості. Ще до творення проявленого космосу Верховний Богособа мав цілковито трансцендентні розум та очі. Цей Верховний Богособа – Крішна. Комусь може здаватись, що в Упанішадах немає прямої згадки за Крішну. Але насправді ведичні мантри неможливо зрозуміти матеріальними чуттями. У Падмапурані сказано Атах на Намаді Набхавет Граг'ям Індрі Айх. Людина з матеріальними чуттями не здатна повністю зрозуміти ім'я, якості, форму та ігри Шикришне. Тому існують порани, що призначені пояснити і доповнити ведичну науку. Великі мудреці створили порани для того, щоб зробити ведичні мантри зрозумілими для звичайних людей – «Стрій Шудра, Двіджабандгу нам». Беручи до уваги те, що жінки, шудри і Двіджабандгу, недостойні діти двічі народжених, нездатні зрозуміти ведичні гімни, Шіла В'ясадева уклав Магабарату. Насправді верховний богособа ведешу Дурлабган. Недосяжний через веди. Але якщо зрозуміти веде належним чином, тобто якщо отримати ведичне знання від відданих, тоді стає ясно, що вся ведична наука веде до Срі Крішни. Брама Сутра 1.1.3 проголошує те саме, Шастра Йонітват. Коментуючи цей афоризм Брамасутри, Шрі Мадвачаря каже, Рігведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарваведа, Махабарата, Панчаратра і первісна Рамаяна Вальміки це все ведичні писання. Кожне писання, яке не відхиляється від висновків цих ведичних писань, також слід вважати за ведичне писання. Твір, який не узгоджується із ведичною літературою, просто вводить людей в оману. Кінець цитати Манвачарі. Тому, читаючи ведичну літературу, треба триматись шляху, який проторували великі Ачар'ї Магаджано єна Гата Сапанта Той, хто не йде шляхом, який проклали великі Ачар'ї, не здатний зрозуміти істинний смисл вед 148 Звичайним людям нелегко зрозуміти сокровенне значення вед і тому це значення роз'яснено словами Поран 149 Ахо бхагям, ахо бхагям, ян митрам Як неймовірно пощастило нанді Магараджі, пастухам та всім жителям Браджабумі, їхнє щастя не має меж, бо абсолютна істина джерело трансцендентного блаженства, вічний верховний браман став їм за друга. Цей вірш являє собою цитату із Шімадбаготом 10.14.32, і його промовив господь Брама. 150. Ведична мантра Апані Пада заперечує матеріальні руки і ноги, але проголошує, що господь ходить дуже швидко і приймає все піднесене йому. 151. Атева судді кохебраманса Всі ці мантри підтверджують, що абсолютна істина особа, але маяваді, відкидаючи пряме значення, тлумачать абсолютну істину як безособистісну. Пояснення. Як уже згадано вище, Шветашва Тарапанішат 3.19 виголошує, अपानी पदो जवनो ग्रहिता पस्यात्य चक्षु सषेनोत्य कारणा सवत्ति वेद्यम न च पस्या스티 वत्ता तमहुरग्र्यम पुरुषम Ця ведична мантра чітко стверджує: "Пурушам махантам". Слово "пуруша" означає "особа". У бхагавад 10:12 Арджуна підтверджує, що ця особа Кришна. Араджуна звертається до Кришни Пурушам Шашватам ти первинна особа. Отже Пурушам Магантам, згаданий у цьому вірші із Швата Шатара Упанішади, Шри Кришна. Його руки і ноги не матеріальні, а повністю трансцендентні. Однак, коли він сходить, дурні, думають, що він звичайна особа. Аваджананти Маммудга Манушим Танум Ашитам. Той, хто не знає вед, хто не вивчав їх від істинного духовного вчителя, не знає Кришне. Тому така людина мудга. Такі невігласи вважають Кришну за звичайну особу. Вони не знають, хто такий Кришна насправді. Манушианам Саха Срейшу Кашчі Дьятати Просто. Досконало вивчити ведище не досить для того, щоб збагнути Кришну. Треба отримати милість відданого – Яд Падам. Той, хто не отримав ласки відданого, не може збагнути Верховного Бога особу. Арджуна теж каже, це в Багаладгіті 10.14. Господи, зрозуміти Твою особу дуже важко. Менш розумні люди не можуть зрозуміти Верховного Господа без ласки Його відданого. Тому Багават-гіта 4.34 містить ще один припис. Треба звернутися до істинного духовного вчителя і віддатись йому. Тільки тоді можна усвідомити Верховного Бога особу як особистість. 152 ракар. Ти називаєш безформним Верховного Бога особу, чия трансцендентна форма сповнена шести трансцендентних багатств? Пояснення Якщо Верховний Бог особа безформний, то як можна казати, що він швидко ходить і приймає всі підношення. Відкидаючи пряме значення ведичних мантр, філософи Майаваді тлумачать їх так, щоб довести ніби абсолютна істина безформна. Насправді Верховний Господь має вічну, особистісну, сповнену всього багатства форму. Філософи Майаваді намагаються витлумачити абсолютну істину так, ніби в неї немає енергій. Однак у Швиташва Таравпанішаді 6.8 чітко сказано Парася Шактір Вівідгайва сруєте Абсолютна істина володіє численними енергіями. 153 Верховний богособа має три основні енергії. Ти намагаєшся довести, що він не має енергії – Пояснення. Далі, Шичатані читання наводить чотири вірші із вішну Пурани 676163 і 11269, які описують різні енергії Господа. 154. Вішну Шакті Пара Прокта, Шетра Гякчата Пара, Авідя Карма Самгяня, Тритія Шакти Шятай. Внутрішня енергія Верховного Господа – вішно-духовна. І це підтверджують шастри. Існує ще одна духовна енергія, відома як кшетрагья, або жива істота. Третя енергія, відома як незнання, занурює живу істоту в безбожництво і корисливу діяльність. Пояснення. У Багавадгіті трактаті Ші щодо кшетри та кшеттраг'ї, з'ясовано, що кшеттраг'я це жива істота, що знає своє поле діяльності. Живі істоти в матеріальному світі не пам'ятають своїх вічних стосунків із Верховним Богом особою. Це забуття називається авіддя або незнання. Авіддя шахті, тобто енергія авідді в матеріальному світі, спонукає до корисливої Діяльності. Хоча ця авіддія шакті, матеріальна енергія або незнання, є також енергія Верховного Богоособи. Її особлива функція – тримати живі істоти в стані забуття. Причиною цього є те, що ці живі істоти повстають проти Господа. Тому живі істоти дарма що за природою духовні, потрапляють під вплив енергії незнання. Як це стається описано в дальшому вірші 155. Якше авапно тітра, сантапан, сантатан. Сантатан", що приходять коли вона страждає чи насолоджується внаслідок своїх корисливих дій. Переклад. О царю! Кшетра-г'я-шакті – це жива істота. Хоча жива істота має змогу жити або в матеріальному, або в духовному світі, вона зазнає трої страждань матеріального існування, потрапивши під вплив енергії авіді незнання яка покриває її природне становище. 156 Вкрита впливом незнання, істота живе в різних формах матеріального буття і тому буває відповідно більшою чи меншою мірою вільна від впливу матеріальної енергії царю. Пояснення Матеріальна енергія діє на живу істоту різною мірою, відповідно до того, з якою з трьох гун матеріальної природи істота себе зв'язує. Існує 8 мільйонів 400 тисяч видів життя. Деякі нижчі, деякі вищі, а деякі середні. Категорію тіла визначають тим, наскільки істота покрита матеріальною енергією. В нижчих категоріях тіл, тобто серед мешканців вод, дерев та інших рослин, комах, тахів і так далі, духовна свідомість майже відсутня. В середній категорії тіл, в людській формі життя, духовна свідомість уже порівняно пробуджена. У вищих формах життя духовна свідомість пробуджена повністю. Тоді жива істота розуміє своє істинне становище і, розвиваючи свідомість Крішне, Намагається вийти з під впливу матеріальної енергії. 157. Гладини сандини самвід, твай яка сарва санша є, глада та пакарі, мішра, твай ногу наверджите, Верховний богособа є садчид ананда віграха. Це означає, що він одвично має три енергії. Енергію насолоди, енергію вічності та енергію знання. Всі разом ці енергії називають енергією чит, і вони присутні у Верховному Господі в усій їхній повноті. Живим істотам, що є невід'ємні частки Господа. Енергія насолоди в матеріальному світі іноді завдає страждань, а іноді страждань, змішаних із задоволенням. Цього ніколи не буває з Верховним Богом-особою, тому що Він не влягає впливу матеріальної енергії чи її якостей. 158. Верховний богособа в своїй предвічній формі, сповнений вічності, знання і блаженства. Духовна енергія приймає в цих трьох своїх частках сад, чіт і ананда три різні форми. Пояснення. За визначенням всієї ведичної літератури, предмет пізнання – це верховний бог-особа, жива істота і ілюзорна енергія – цей матеріальний світ. Кожен повинен постаратись збагнути їхні взаємовідносини. Насамперед, треба постаратись збагнути природу Верховного Бога особи. Із шаст ми знаємо, що природа Верховного Бога особи являє собою сукупність вічності, блаженства та знання. Як сказано у вірші 154 «Вішну пара прокта» Верховний Бог особа вміщує в собі всі енергії і всі його енергії духовні. 159 Анадамше хладини, садамше сандини, чи дамше сам джарегяна коримані. Три частки духовної енергії називаються хладіні, частка блаженства, сандіні, частка вічності і самвіт, частка знання. Знання цих проявів духовної енергії ми вважаємо за повне знання Верховного Бога особи. Пояснення. Щоб набути знання про Верховного Бога-особу, треба взяти притулок його енергії сам від. 160. Духовна енергія Верховного Бога-особи проявляється також у трьох аспектах, як внутрішня, межова і зовнішня. Всі ці енергії – з любов'ю виконують віддане служіння Господові. Пояснення. Духовна енергія Господа проявляється у трьох аспектах. Як внутрішня або духовна енергія, як межова енергія, складена з живих істот, і як зовнішня енергія, що її називають мая шакті Ми повинні зрозуміти, що в кожному з цих трьох аспектів зберігаються первинні духовні енергії насолоди вічності і знання. Коли на зумовлену душу сходять енергії духовної насолоди і знання, вона може вирватися з лабет зовнішньої енергії – маї, яка становить покров, що приховує духовну суть істоти. Коли жива істота досягає звільнення, в ній пробуджується свідомість Крішне – і вона береться з любов'ю та відданістю служити Крішні. 161. Прабора, тибіна, У своїй духовній енергії Верховний Господь насолоджується шістьма різновидами багатств. Ти не визнаєш цієї духовної енергії і це, з того боку, велике зухвальство. Пояснення. Верховний богособа – сповнений шести багатств. Усі ці енергії існують на трансцендентному рівні. Вважати верховного Особу за щось безособистісне і позбавлене енергії означає повністю заперечувати ведичні описи. 162. Майя діжа, майя ваш! Господь – володар різноманітних енергій, а жива істота – їх слуга. Така різниця між Господом і живою істотою. Однак ти проголошуєш, що Господь і живі істоти – це одне й те саме. Пояснення. Верховний Богоособа за своєю природою – повелитель. Усіх енергій. А живі істоти за своєю природою безмежно малі і завжди перебувають під впливом енергії Господа. Згідно з Мондако-Панішадою 3.1.1.2, Два супарна саюджа сакая саманам Врикшампариша сажати, тайо, рання, піпалам садва, тинашна, біча, каші, самани, Врикша, поружон і магноніша, сожатиму, ямана, джуштам, ядапа, я, ми, сама, розмежовує. «Господа» і «Живих істот». Живі істоти зв'язані наслідками своєї корисливої діяльності, натомість Господь лише спостерігає за цією діяльністю і винагороджує їх її результатами. Під наглядом Верховного Богоособи параматми жива істота мандрує згідно зі своїми бажаннями з одного тіла до іншого і з одної планети до іншої та коли з милості Господа жива істота отямлюється, вона отримує дар відданого служіння. Завдяки цьому вона рятується від лабет маї Тоді їй вдається побачити свого вічного друга, Верховного Бога-особу і звільнитись від усього смутку та пранень. Це підтверджено в Багават-гіті 18.54, де Господь каже: -бута -на Той, хто піднімається на цей трансцендентний рівень, осягає верховний браман і сповнюється радості. Він ні за чим не тужить і нічого не жадає. Отже, наведені пояснення не залишають сумніву щодо того, що верховний бог-особа – це повелитель усіх енергій, а живі істоти завжди підпорядковані цим енергіям. Така різниця між істотами Мая Дгіша і Мая ваша. 163. Гіта шастридіва рупа сакти коремани генуді вебеда коре ішвари расани. Багават гіта визначає живу істоту як межову енергію Верховного Бога Особи. Однак ти кажеш, що жива істота цілковито відмінна від Господа. Уяснення. Брамасутра проголошує, що згідно з принципом шакті, шакті-матор, абгейда, жива істота одночасно єдина з Верховним Богом особою і відмінна від нього. Якісно жива істота і Верховний Господь єдині, але кількісно відмінні. Філософія Шичатані Махапрабу «Ачінт'я бгейда, бгейда татва» описує живі істоти як єдині з Верховним Господом і одночасно відмінні від нього. 164. Бхумира пунало Земля, вода, вогонь, повітря, ефір, розум, інтелект та оманне его – Це мої вісім відокремлених енергій. 165. Апариам і тастанням. Поза цими нижчими матеріальними енергіями о міцнорукий існує також моя інша духовна енергія. Ця енергія жива істота. Весь матеріальний світ підтримують живі істоти. Віші 164 165 являють собою цитати з Багават Гіти 7.4.5. 166. Ішвареши виграга сачиданда кара севиграхи кого сатва гурира викар трансцендентна форма Верховного Бога. Особи це довершена вічність, свідомість і блаженство. Однак ти описуєш цю трансцендентну форму як породження матеріальної якості добра. 167 Сей аспрішя, Той, хто не визнає трансцендентної форми Господа, безперечно атеїст. Такої людини не слід ні торкатися, ні навіть дивитися у її бік. Бо істину, на неї чекає кара Ямараджі. Пояснення. За описами ведичної літератури, верховний Бог особа має вічно, трансцендентну форму, що завжди сповнена блаженства і знання. Імперсоналісти гадають, що матеріальне означає, означає доступні нашому сприйняттю форми, а духовне означає відсутність форми. Однак слід зрозуміти, що поза матеріальною природою існує інша природа – духовна. Як у матеріальному світі є матеріальні форми, так у духовному світі є духовні форми. Це підтверджують всі видичні писання. Духовні форми в трансцендентному світі не мають нічого спільного з негативною концепцією безформності. Отже, той, хто не погоджується поклонятись трансцендентній формі Господа, приєднується до атеїстів. На жаль, нині поклоніння формі Господа заперечують усі релігійні системи. Це є наслідком невігластва щодо його трансцендентної форми. Першокласні матеріалісти, маєваді ваді, вигадують п'ять окремих форм Господа, але коли вони намагаються проголосити, що поклоніння таким уявним формам рівнозначне Бакті, вони відразу викривають свою ницість. Господь Срі Кришна про це теж каже у Багаватгіті 7.15. Намам душкритінамудха прапад'янте нарадама. Через свій атеїзм філософи майаваді позбавлені істинного знання, і тому відіння Господа не повинні навіть дивитись у їхній бік чи їх туркатись. Адже ці філософи заслуговують кари Ямараджі, півбога, що стежить за діяльністю грішників і судить їх. Занурені в діяльність, у якій немає ніякої відданості Господу, атеїсти маяваді блукають всесвітом, народжуючись у різних видах життя. На таких живих істот чекає кара Ямараджі. Тільки відданим, що повсякчасно занурені в служіння Господові, суд Ямараджі не загрожує. 168 «Ведана мене буде, гоято анастіка» Буддисти не визнають авторитету вед і тому їх вважають за атеїстів. Однак ті, хто вдається під покров ведичних писань, але проповідує атеїстичну філософію Майеваді, куди небезпечніші за буддистів. Пояснення. Хоча буддисти відкрито Суперечать вайшнавській філософії, неважко зрозуміти, що шанкарити небезпечніші за них, бо визнають авторитет вед, але діють всупереч ведичним приписам. Веда, срая, настикя, вада означає атеїзм під покровом ведичної культури. Це стосується моністичної філософії Майеваді. Господь Будда відкинув авторитет ведичних писань і тому відмовився від ритуальних церемоній та житопринесень, рекомендованих у ведах. Його філософія нірвани полягає в припиненні всієї матеріальної діяльності. Господь Будда не визнавав існування трансцендентних форм і духовної діяльності, що протікає поза межами матеріального світу. Він просто описував порожнечу, яка існує поза матеріальним буттям. Філософи Майеваді – на словах визнають авторитет вед, але намагаються ухилитись від ведичних ритуалів. Вони вигадують свої поняття про трансцендентне становище і називають себе нараїною, тобто Богом. Однак становище Бога докорінно відрізняється від того, що будує їхня уява. Філософи Майеваді вважають, що вийшли за сферу чинності Кармаканди – корисливої діяльності та її наслідків. В їхньому розумінні духовний світ нічим не відрізняється від буддійської порожнечі. Між філософіями імперсоналізму та порожнечі невелика різниця. Філософію порожнечі можна зрозуміти прямо, а імперсоналізм, якого навчають філософи Маєваді, зрозуміти не дуже легко. Звичайно, філософи Маєваді визнають духовне існування, але не знають про духовний світ і духовних істот. Згідно із Шимадбагватам 10.2.32 Інтелект має ваді неочищений, тому, незважаючи на аскези, до яких вони вдаються, задля самоусвідомлення їм важко весь час лишатись у безособистісному брамаджоті. Врешті-решт, вони падають знову до матеріального світу. Поняття має ваді щодо духовного буття майже повністю зводяться до заперечення матеріального буття. Має ваді переконані, що духовне життя не має нічого, що можна було б описати в позитивних категоріях. Через такі свої погляди вони не можуть збагнути істин щодо відданого служіння чи поклоніння верховній особі Садчід Ананда Віграсі. Філософи Майаваді вважають поклоніння божествам у віденому служінні за «пратибімбаваду», тобто за поклоніння формі, яка являє собою відображення оманної матеріальної форми. Отже, філософам Майаваді невідома, трансцендентна форма Господа – вічно сповнена блаженства та знання. Хоча у Шимадбагаватам чітко описано смисл терміна «бхагаван», вони не можуть його зрозуміти – Брамети, Параматмети, Бхагаван, іти Шабдяте. Абсолютну істину описують назвами Браман, Параматма і Бхагаван. Бхагаватам 1, 2, 11. Майаваді намагаються пізнати тільки Брахман чи, що найбільше, Параматму. Однак вони не здатні зрозуміти Бхагавана. Тому Верховний Богособа Крішна каже Мая апагрита г'яна». Вдача філософів Майаваді закриває від них істинне знання. Вони не можуть отримати милість Господа і тому завжди перебуватимуть в омані щодо його трансцендентної форми. Філософія імперсоналізму відмітає три аспекти знання – г'яна, г'єя і г'ята. Коли йдеться про знання, завжди мусить бути знавець, саме знання і об'єкт знання. Філософія змішує ці три категорії в одну – тому маяваді нездатні зрозуміти, як діють духовні енергії Верховного Бога особи. Через обмеженість свого знання, вони не розуміють різниці, яка існує в духовному світі між знанням, тим, хто знає і об'єктом знання. З огляду на це, Шрі читання Махапрабу вважає філософів маяваді небезпечнішими за буддистів. 169. Джівера містаралагісу не гоясарва наш. Шілав'ясадев виклав філософію Веданти для того, щоб звільнити зумовлені душі. Але той, хто слухає коментар Шанкарачар'ї, все втратить. Пояснення Насправді у Веданта Сутрі описано віднеслужіння служіння Господові. Але філософи Маєваді, Шанкарити. Склали коментар за назвою Шаріра Кабашя, і цей коментар заперечує трансцендентну форму Господа. Філософи Майваді гадають, що жива істота тотожна з Верховною Душею Браманом. Їхні коментарі на Веданта Сутру повністю розходяться з самим принципом відоного служіння. Тому читання Магапрабу застерігає нас, щоб ми цих коментарів уникали. Той, хто дозволяє собі слухати Шаріра Кабашю, шанкаритів, неодмінно втратить усе істинне знання. Марнославні філософи Маяваді жадають розчинитися в існуванні Господа, і це можна визнати за саюджя мукті. Однак така форма мукті вимагає заперечити своє індивідуальне існування. Іншими словами, це різновид духовного самогубства. Це цілковита протилежність філософії Бхакті-йоги. Бхакті-йога пропонує індивідуальній зумовленій душі безсмертя. Той, хто дотримується філософії Майваді, втрачає нагоду, залишивши матеріальне тіло стати безсмертним. Безсмертя індивідуальної особи – це найвища досконалість, якої вона здатна досягнути. 170. Паріна бяса сутрира саммата а чинтя Мета Веданта-сутри – довести, що проявлений космос з'явився внаслідок перетворення незбагненної енергії Верховного Богоособи. Пояснення. Докладніші пояснення Парінама-вади можна знайти в Аді-Лілі-Сьомій главі в віршах 121 по 133. 177. Філософський камінь, торкаючись заліза, породжує багато золота, але сам залишається незмінний. Так само Верховний Богособос своєю незбагненною енергією проявляє себе як космос, але разом з тим залишається незмінний у своїй вічній трансцендентній формі. Поясненням. Згідно з поясненнями Шіли Бактісіданти Сарасваті Такора, вірш «Джанма Д'ясія» у «Веданта Сутрі» призначений їх ствердити, що проявлений космос являє собою результат перетворення енергії Верховного Бога особи. Верховний Господь – володар незліченних вічних енергій, що ні в чому не обмежені. Іноді ці енергії проявлені, а іноді – ні. У будь-якому разі всі енергії підпорядковані йому». Отже, він – першодерело і обитель усіх енергій. Звичайний мозок з умовленої істоти не здатний уявити, як ці незбагненні енергії існують у Верховному Боговій особі, як у своїх незвичайних формах він порядкує проявленими і потенційними енергіями, і як у ньому можуть співіснувати суперечливі енергії. Поки жива істота перебуває в матеріальному світі – у стані ілюзії, їй не зрозуміти діяльності незбагненних енергій Господа. Отже, енергії Господа реальні, але діють недоступні для розуміння звичайного мозку. Коли філософи-атеїсти чи майявади за своєю нездатністю зрозуміти незбагненні енергії Верховного Бога-Особи уявляють безособистісну порожнечу, їхня вигадка являє собою всього на всього Двійник матеріалістичного мислення у матеріальному світі немає нічого незбагненного. Наділені гострим мисленням філософи та науковці здатні розібратися з матеріальною енергією, але неспроможні зрозуміти духовної енергії і тому просто приписують їй у своїй уяві стан бездіяльності, називаючи це безособистісним браманом. Це просто негатив матеріального життя. Спираючись на таке недосконале знання, філософи Маєваді роблять висновок, що проявлений космос – це перетворення Всевишнього. Тому їм неодмінно доводиться приймати також теорію ілюзії Всевишнього – Віварта Вада. Однак якщо визнати незбагненні енергії Господа, можна зрозуміти, як Верховний Богособа може з'являтися у матеріальному світі і залишатись незаторкнутим чи незабрудненим тримагунами матеріальної природи. Із шастр ми дізнаємося, що існує камінь чи самоцвіт, який називають філософським каменем і який може перетворювати залізо на золото. Хоча філософський камінь багато разів перетворює залізо на золото, сам він зберігає свій первісний стан. Якщо навіть матеріальний камінь, утворюючи багато золота, може зберігати свою незбагненну енергію, то Верховний Богособа вже, напевно, може, створивши космос, залишатись у своїй первинній формі сад як засвідчено в Бхагавадгіті 9.10, він діє тільки через свої різні енергії. Кришна скеровує матеріальну енергію, і ця енергія діє тут у матеріальному світі. Це підтверджено також у Брамасамхіті 5.44. Срішті стіті пралая сада на сакти река чаєва ясибована невібарті дурга, і чанурупа магіясяча чашешта тесаго, він дамади порушам тамахам баджамі. Дурга Шакті матеріальна енергія, діє під керівництвом Верховного Бога і влаштовує творення, підтримання і знищення Всесвіту. Кришна керує, залишаючись осторонь. Отже, висновок усього сказаного такий. Верховний богособа залишається таким, як він є, незважаючи на те, що керує своєю енергією, яка забезпечує таку дивовижну життєдіяльність розмаїтого проявленого космосу. 172 Теорія Шанкарачар'ї – Проголошує, що абсолютна істина зазнає перетворень. Під впливом цієї теорії філософи Маєваді очорнюють Шілу В'ясадеву, звинувачуючи його в помилці. Так вони вишукують хиби у Веданта Сутрі і тлумачать її так, щоб підперти теорію ілюзії. Пояснення. Перший вірш Брама Сутри стверджує Атато Брамха Джиддяаса. Тепер ми повинні допитуватись про абсолютну істину. Одразу ж, другий вірш відповідає Джанма Д'ясся Ятага. Абсолютна істина – це первісне джерело всього. Джанмадяся Д'ясся Ятага не вказує, що перетворюється первинна особа. Натомість цей вірш чітко дає зрозуміти, що ця особа породжує проявлений космос своєю незбагненною енергією. Це чітко з'ясовано також у багават 10.8, де Кришна каже: "Мата сарвам праваратате, все походить із мене". Підтверджує це і Тайтірія Упанішад, 3.1.1. "Ятова емани верховна, абсолютна істина це те, з чого народжується все. Так само в Мундака Упанішаді, 1.1.7 сказано: Ятхорна-набгі-сріджатегрігна-те-ча Господь творить і знищує проявлений космос, як павук творить павутину і знову вбирає її в себе. Усі ці сутри вказують на те, що перетворюється Господня енергія. Сам Господь не зазнає перетворень, що називаються парінама-вада. Однак, Дуже турбуючись про те, щоб захистити шілов'ясадеву від критики, Шанкарачар'я зробив ведмежу послугу і висунув свою теорію ілюзії Вівартаваду. віварта-ваду. Шанкарачар'я вигадав своє трактування терміна Парінамавада вада і доклав великих зусиль, щоб словесним жонглюванням представити парінама-ваду як Вівартаваду. ваду 173 Теорію ілюзії можна застосувати тільки для опису ототожнення живої істоти зі своїм тілом. Що ж до проявленого космосу, його не можна назвати ілюзією, хоча він, безперечно, тимчасовий. Пояснення Жива істота – вічний слуга Крішни. Як невід'ємна частка Господа, вона за своєю природою чиста, але через зіткнення з матеріальною енергією вона ототожнює себе з грубим чи з тонким матеріальним тілом. Такі уявлення про себе безперечно оманні і повністю підходять під пояснення теорії ілюзії. Жива істота – вічна. Вона, на відміну від її грубого та тонкого тіл ніколи не може бути підпорядкована обмеженню часу. Проявлений космос аж ніяк не оманний, але зазнає змін під впливом чинника часу. Вважати проявлений космос за поле своєї чуттєвої насолоди – це для живої істоти, звичайно, ілюзія. Матеріальний світ – це прояв матеріальної енергії Господа. Крішна пояснює це в Бхагавадгіті 7.4. Земля, вода, вогонь, повітря, ефір, розум, інтелект та уманне его. Усі ці вісім елементів разом становлять мої відокремлені матеріальні енергії. Матеріальний світ являє собою нижчу енергію верховного Бога особи, але вважати, що верховний Господь перетворився в матеріальний світ – помилка. Філософи Маєваді, не маючи істинного розуміння і жонглюючи словами, змішали в одне – теорію ілюзії і теорію космічного прояву. Теорія ілюзії стосується особи, яка ототожнює себе з тілом. Жива істота – це вища енергія Верховного Господа, а матеріальний світ – його нижча енергія. Однак і те, і те є прокриті енергія. Енергії одночасно єдині з Господом і відмінні від нього, і Господь ніколи не втрачає своєї особистісної форми від перетворення своїх різних енергій. 174 Пранаваджі Магаваккя Ішварі Рамурті Пранавгойте Сарвавейда Джагата Утпатті Трансцендентна вібрація Омкара – це звукова форма Верховного Богоособи. Усе видичне знання і проявлений космос виникають із цього звукового образу Верховного Господа. Пояснення. Омкара – це прояв Верховного Богоособи у звуці – Цю форму його святого імені визнають за трансцендентну вібрацію магавакя, завдяки якій з'являється тимчасовий матеріальний прояв. Той, хто візьме притулок у звукового прояву Верховного Богоособи в Омкари, зможе пізнати свою предвічну сутність і виконувати відоне служіння ще навіть у зумовленому житті. 175 Таттомасі джівагету Прадесіка, кавяк'я я, Пранована Коги Махавакия. Допоміжний вислів татвам Асі ти є те саме, призначений поглибити розуміння живої істоти, але головна вібрація це Омкара. Нехтуючи Омкарою, Шанкарачарі підкреслював важливість вислову татвам Асі. Пояснення. Татвам Асі вважають. За головну вібрацію ті, хто не визнає, що пранава, трансцендентне звукове втілення святого імені Господа, є основний звук ведичної літератури. Жонглюючи словами Шанкарачар'я постарався створити оманне уявлення про верховного Богоособу в його зв'язку із живими істотами та проявленим космосом. Вислів та Асі застерігає живу істоту не плутати тіло з собою. Тому татвам Асі насамперед призначене для зумовленої душі. Повторення Омкари, чи Мантри Гари Кришна, призначене для звільненої душі. Шілорупа Госфамі сказав, Ай мукта -упас один. Отже, Святе ім'я Господа повторюють звільнені душі. Так само, Парікшит Магарач каже, Невріта Таршайр упагія Ямаанат – Багаватам 10, 10.1.4. Святе ім'я можуть повторювати ті, хто повністю задовольнив свої матеріальні бажання, чи хто повністю перебуває на трансцендентному рівні і вільний від матеріальних бажань. Святе ім'я Господа може повторювати той, хто цілковито звільнився від матеріального забруднення. Шанкарачар'я непрямо принизив цінність Основної ведичної мантри – Омкари, взявши за найважливішу ведичну мантру другорядний вислів «Тат Твам Асі». 176 Так читання Магапрабу засудив Шаріра Кабаші в Шанкарачарі, показавши її уявність і сотні хиб. Однак Сарвабама Бадачаря не переставав рішуче захищати Шанкарачарю. 177 Вітанда чалана грахаті анекаютаїла саваканди прабونيджа мата наводив різноманітні хибні аргументи, вдавався до оманливої логіки і всіляко намагався виграти у філософському двобої. Однак Ши читання Махапрабу відкидав усі його аргументи і доводив свою думку. Пояснення. Термін вітанда означає, що диспутант не торкаючись суті чи не висуваючи свого твердження, просто намагається спростувати аргумент суперника. Коли диспутант оминає пряме значення вислову і намагається відвернути увагу суперника неправильним тлумаченням, це називається чхала. Слово «ніграга» також означає постійне намагання заперечити докази протилежної сторони. 178. «Багаван самбанда бакті абіда ягой, према пра йоджана види вас тукой». Ще читання Магапрабу провадив далі. Верховний богособа – осереддя всіх стосунків. Діяльність у відданому служінні йому становить істинну діяльність живої істоти. А досягнення любові до Верховного Бога – це остаточна мета життя. Ось три теми, які висвітлює ведична література. У Бхагавадгіті 15.15 Кришна каже те саме. Сарвар, ахам ева Істина мета, задля якої слід читати Веди, це дізнатись, як стати відданим Верховного Господа. Господь сам радить. 9.34 Тому вивчивши Веди, людина повинна взятись до відданого служіння і постійно думати про Верховного Служіння. Господа манмана бути йому відданою, поклонятись йому і завжди схилятись перед ним. Це називається Вишну Арадгана. І це становить найвищий обов'язок усіх людей. Це можна виконувати належним чином у системі Варнаша Мадгарми, яка поділяє суспільство на брамачарі Гріхасва Напраста Санясі і на браманікшатрій Вайші та Шудру. На цьому заснована вся ведична культура. Однак за цієї епохи таке суспільство побудувати дуже складно. Тому Шийчатанні Магапрабу радить нам не турбуватись про ведичний устрій Варнаша Шамадгарми. Нам треба прямо взятись повторювати мантру Гарі Кришна і просто слухати оповіді чистих відданих про Верховного Бога Особу. Такий шлях рекомендує Шийчатанні Магапрабу. І це становить мету вивчення вед. 179. калпена Той, хто пробує пояснювати видишні писання інакше, просто захоплюється фантазіями. Будь-яке перетлумачення самоочевидних тверджень вед не що інше як вигадка. Пояснення. Коли зумовлена душа очищується, вона стає. Відданий має стосунки тільки з Верховним Богом особою, і його єдиний обов'язок – це виконувати віддане служіння на вдоволення Господа. Це служіння підносять Господові через його представника духовного вчителя. Коли відданий як слід виконує віддане служіння, він досягає найвищої досконалості життя – любові до Верховного Бога. Савайпом сам пародармов ято Бахтир Адокшаджи. Найвища мета до якої веде пізнання вед, це піднятися на рівень любовного служіння Господові. Однак філософи маєваді осереддям усіх стосунків вважають безособистісний браман, призначенням живої істоти пізнання. Брамана, що приводить до відречення від матеріальної діяльності, а остаточною метою життя – звільнення або злиття з існуванням Всевишнього. Все це, однак, не що інше, як плоди уяви зумовленої душі. Такі концепції можуть тільки розвинути в ній відразу до матеріальної діяльності. Треба завжди пам'ятати, що всі ведичні писання самоочевидні. Ніхто не має права перетлумачувати вірші вед. Той, хто робить це, просто захоплюється фантазіями і в цьому немає ніякої користі. 180. Атаїва калпана Насправді Шанкарачар'я тут не винен. Він просто виконав наказ Верховного Бога особи. Він мусив вигадати якесь тлумачення і тому написав, засновані на ведах твори, пронизані атеїзмом. 181. Свага Май Калпітайствам Ча Джанан Дві Мухан, Куру, Мам сріштір Гоупая Єйна Свяцріштьір Звертаючись до господа Шиве, Верховний Богасоба сказав, Будь ласка, відверни людський загал від мене, вигадавши своє тлумачення вед. Крім того, приховай мене таким чином, щоб люди більше цікавились розвитком матеріальної цивілізації і породжували позбавлене духовного знання потомству. Цей вірш узято із Падмапурани у Тараканда, 62.31. 182. Мая вадама сатчастрам прачаннам бодмуччате майайва вихитам деві кало брахмана муртина Господь Шива сказав богині Дурзі, наглядачці матеріального світу За епохи калі я прибираю подоби брамана і за допомогою облудних писань даю атеїстичне тлумачення вед схоже на філософію буддизму Прачаннам прихований Баудгам Буддизм. Пояснення. Слово Брамана Муртина у цьому вірші стосується до основоположника філософії Майавади Шанкарачаргі, що з'явився на світ на півдні Індії в області Малабар. Філософія Майавади проголошує, що Верховний Господь, живі істоти і проявлений космос це все перетворення ілюзорної енергії. На підтримку цієї атеїстичної теорії Маяваді посилаються на облудні писання, які відбирають у людей трансцендентне знання і розвивають у них прив'язаність до корисливої діяльності та омоглядного розумування. Даний вірш становить цитату «Спадно порани» у Тараканда 25.7.184. Почувши це, Сарабома Батачаря був вражений. Він занімів і нічого не сказав. Тоді Господь, що і читання Магаправу, сказав йому, «Не дивуйся, воїстину, віддане служіння верховному Боговій особі – це найвища досконалість людської діяльності. Навіть задоволені в собі мудреці виконують віддане служіння верховному Господові. Такі трансцендентні якості Господа. Вони сповнені незбагненної духовної сили». 186. Атмарамаща апюркраме, і Атмарамаха ті, хто черпає задоволення в трансцендентному становищі служіння Господові. Ча також, Мунаяга, великі святі, що цілковито зреклися матеріальних прагнень, корисливої діяльності і такого іншого. Ніргранта не зацікавлені ні в яких матеріальних бажаннях. Агапі, певно, у рук верховному боговій особі крішні, чи діяння дивовижні. Курванти роблять, агайтукім – безпричинне або вільне від матеріальних бажань. Бактім – віддане служіння, і там тамбгуута настільки дивовижний, що приваблює розум задоволених у собі осіб. Гунага – хто має трансцендентні якості, гарі верховний богособа. Особи, які знайшли задоволення в собі і яких не турбують зовнішні матеріальні бажання, також приваблюються до любовного служіння Шрі Кришні, що його якості трансцендентні і що його діяння дивовижні. Гарі, богоособу, називають Кришна, бо він посідає такі трансцендентно привабливі риси. Це славетний вірш Атмарама, Багватам 1.7.10. 187 Почувши вірш Атмарама, Сарабома Батачаря сказав Шрича Танні «Шановний пане, поясни, будь ласка, цього вірша. Я дуже хочу почути твоє пояснення щодо нього». 188 Браво коге «Тумі кі арта суні па амі арта Господь відповів, «Спочатку я хочу почути твоє пояснення. Після того я спробую пояснити ту дещицю, яку я знаю». 189. Тоді Сарабама Баттачаря став пояснювати вірш Атмарама і висунув кілька тверджень, спираючись на засади логіки. Спираючись на писання, Баттачаря пояснив вірш Атмарама на дев'ять різних способів. Вислухавши його пояснення, Шичатані Таня почав говорити з легкою усмішкою. Пояснення. Вірш Атмарама пролунав у наймішаранні під час бесіди багатьох великих мудреців на чолі з Шаонакою Ріші. Вони запитали Шилу Суту Госамі, що головував на зібранні, чому Шіла Шукадева Госамі, що вже був парамагамса на трансцендентному рівні, привабився до опису якостей Кришне. Інакше кажучи, вони хотіли дізнатися, чому Сирій Шукадега Гусамі взявся вивчати Шримад Багватам. 191 Шичатаням Агаправу сказав «Дорогий Баттачар'є, ти нічим не поступаєшся бригаспаті жрицю Небесного Царства. Справді, ніхто більше в цьому світі не наділений такою силою, як ти, щоб так пояснювати писання. Дорогий Баттачар'є, Твоє пояснення безсумнівно показує силу твоєї широкої вченості. Але знай що? Крім цього вченого тлумачення, цей вірш має ще й інший смисл. На прохання сробами батачарі Господь читання магапрабу почав пояснювати вірш, не торкаючись дев'яти пояснень, які дав батачаря. 194. У вірші Атмарама одинадцять слів. І читання Махапрабу пояснив одне по одному кожне з них. Пояснення. Слова у вірші Атмарама це Атмарамаха, Ча, Муная, Ніргрантха, Апі, Урукраме, Курванті, Агайтукхім, Бхактим, Ітхам, Бута, Гуна та Гарігі. 195. Господь читання Махапрабу брав окремо кожне слово і сполучав його зі словом Атмарама. Так він дав. 18 різних тлумачень слова «Атмарама». 196. «Багаван-тангра-сакти-тангра-гунаган Ачинтя-пра-баваті-нер сказав «Верховний богособа, його різноманітні енергії та його трансцендентні якості мають незбагненну могутність. Повністю пояснити їх неможливо». 197. Ці три аспекти приваблюють розум досконалого шукача, зануреного в духовну діяльність, і перевершують усі інші прояви духовної діяльності. Пояснення. Духовну діяльність відмінно від бхакті-йоги розбивають на три категорії. Умоглядні розумування вчених-дослідників у дяна корисливу діяльність звичайних людей, які дотримуються ведичних переписів, та діяльність трансценденталістів, що цураються від даного служіння. Ці категорії мають багато різних розгалужень, але верховний богособа своїми незбагненними енергіями і трансцендентними якостями приваблює розум шукача на шляху і карми, і г'яни, і йоги, і інших. Верховний Господь, сповнений незбагненної могутності, що пов'язана з його особою, його енергіями та його трансцендентними якостями. Усе це дуже приваблює серйозного шукача. Через те Господа називають Кришна, все привабливий. 198. Сама кадішу кадеватаха праман матанана арта коренавьякен. Шихчитання Махапрабху пояснив смисл вірша, навівши приклади Шукадеви Госфамі та Чотирьох Ріші – Санаки, Санат Санатани і Санандани. Так Господь показав різні значення і розуміння вірша. Пояснення. Вся привабливість Крішни доводить життя Чотирьох Ріші і Шукадеви Госфамі. Вони всі були звільнені душі, однак привабились до якостей та ігор Господа. Тому в писаннях сказано – Мукта апілілая віграхам критта багавантам Баджанте. Навіть звільнені особи приваблюються до Ігор Крішни і беруться до відданого служіння йому. Читання Шритамрита Маддя 24, 112. Від самого початку свого життя Шукадев Госамі і четверо кумар, яких називають Чотоксана, були звільнені особи, що усвідомили свою сутність і перебували на рівні Брамана. Проте вони привабились до якостей Крішни і взялись до служіння йому. Четверо привабились до пахощів квітів, піднесених лотосовим стопам Крішни, і так стали відданими. Шукадев Гусамі з ласки свого батька В'ясадеви, почувши Мадбагватам і таким чином привабившись до Крішни, став великим відданим. З цього випливає, що трансцендентне блаженство, яке відчувають у служінні Господеві, мусить бути вищим за Брамананду, блаженство, що його дає усвідомлення без особистісного Брамана. 199. Вислухавши пояснення вірша Атмарама з вуз читання Магапрабу, Сарвабома Батачаря був вражений. Він зрозумів, що Господь Ши читання Магапрабу – це Сам Кришна, власною особою. І тому став себе проклинати. 200. Інгото саккат Кришна, муї надяни я, мага койну, гарві тагої я. Воїстину, Чайтані Магапрабу, це сам Господь Кришна. Не знаючи, хто Він, і дуже пишаючись своєю освіченістю, я вчинив багато образ. 201. «Атманінде корі лойла праборасаран, кріпа корі баритабе праборгой Коли Сарабама Патачаря засудив себе як грішника і віддався під притулок Господа. Господь забажав пролити на нього свою милість. Даруючи йому свою милість, Шичатані Магапрабу проявив чотири руки і дозволив йому побачити свою форму вішну. Спочатку Шичатані Магапрабу показав йому чотири форму, а тоді постав перед ним у своєму предвічному образі Крішни з тілом темного кольору і флейтою біля вуст. Коли сарабома Батачаря побачив образ Господа Крішни, що проявив читання Магапрабу, він одразу ж простягся перед Господом в поклоні, а тоді встав і зі складеними руками почав підносити молитви. «З милості Господа!» Сараом і Батачарі відкрились усі істини, і він зрозумів важливість повторення святого імені і повсюдного поширення любові до верховного Бога. 206. Шадашлока екаданда надайте на паре За якісь хвилини Саробомма Батачарія склав сто віршів, навіть Бріхаспаті, жрець на райських планетах не зміг би складати вірші швидше. Пояснення. Книжка зі ста прекрасних віршів, які склав Сарабома Батачар'я, називається «Сушлока Шатака». 207. Почувши ці 100 віршів, шичатані Магапрабу радісно обійняв Сарабому Батачар'ю, і того одразу ж переповнили почуття екстатичної любові до Верховного Бога, і він знепритомнів. 208. Асрустамбапулаксвейдакампатарагарі – від екстазу любові до Бога у батачарі текли сльози і тіло ціпеніло. Проявляючи екстаз, він потів, тремтів і здригався. Він то пускався в танець, то співав, то плакав, то кидався на землю, намагаючись доторкнутися до лотосових стіп Господа. Коли Сарабома Батачар'я впав у такий екстаз, Гопінат чар'я дуже зрадів. Побачивши цей танець батачарії, усі супутники шичатані магапрабу почали сміятись. Гопіна тачар'я сказав Господу читані Магапрабу Повелителю, це сталось Сарабомою батачарією з твоєї ласки. Шечатання Магапрабу відповів: Ти відданий, через те, що він спілкувався з тобою, господь Джаганатха пролив на нього милість. Після цього, що читання магапрабу, почав вгамовувати батачарю, і коли батачар'я заспокоївся, він почав підносити Господові численні молитви. Саробома батачар'я сказав: Любий пане, ти врятував весь світ, але це не дуже велике звершення, однак ти врятував також мене, і це вже звершення дивовижної сили. «Начитавшись надто багато книжок з логіки, я отупів і через те став схожим на шматок заліза. Однак ти розтопив мене, і з цього видно, що твоя могутність незмірна». Вислухавши молитви, які підніс рабом Батачаря, Ши Чатаням повернувся до своєї оселі, а Батачаря через Гопінату Ачарю запросив Господа на обід. Наступного дня, рано вранці, Ши Чатаня Магапрабу пішов до храму подивитись на Господа Джаганату і побачив, як Господь прокидається від усну. у храмі подарував Господу гірлянди і прасад, запропоновані Господові Джаганатці. Читання Магапрабу це дуже втішило. Обережно зав'язавши прасад і гірлянди в край одежі, читання Магапрабу поспішив додому сарабоми Батачарі. Він прийшов до Батачар'яного дому перед самим сходом сонця, якраз коли Батачар'я вставав з постелі. Встаючи з ліжка, Сарабама Батачар'я виразно промовив «Крішна, Крішна». Почувши, що він повторює святе ім'я Крішни, Господь Чайтаня був дуже задоволений. Батачар'я зауважив, що на дворі стоїть шичатання Магапрабу і, квапливо кинувшись до нього, став підносити його лотусовим стопам молитви. Баттачар'я подав господові килимок, і вони обидва сіли на нього. Після того Шичатані Магапрабу розв'язав прасад і дав його Баттачар'ї в руки. Баттачар'я ще навіть не почистив зуби, не умився і не виконав свої ранкові обов'язки. Однак він дуже зрадів, отримавши прасад господа Джаганадхи. З милості Шичатані Магапрабу Сарвабома батачар'я докорінно позбувся розумової зашкорублості. Він прочитав два наведені далі вірші і з'їв принесений йому просад. 225 «Шушкам парише там вапі, нітам ва, дура деша тага, прапті матри на бок тав'ям, на Батачар'я сказав, «Мага просад від Господа слід з'їсти відразу, отримавши його, навіть якщо він засохлий, зіпсований чи принесений з далекої країни». Не слід звертати увагу ні на час, ні на місце. 226. Прасад Господа Крішни – добропорядна людина повинна з'їдати відразу ж, як його отримує. У цьому не слід вагатись. Тут не діють правила щодо місця і часу – це наказ Верховного Бога Особи. Ці вірші взято з Падмапурани. Деки Анандіта Гойла Махапрабо Раман, Прайма Виштагоя, Прабо Койла Алінган. Побачивши це, Шечатан Махапрабу був дуже задоволений. Його огорнув екстаз любові до Верховного Бога, і він обійняв Сарабомо Батачарю. Дуйджане до Ридунги корена Нартан, Прабу Бриття Дунга Спарше Господь і його слуга обійняли одне одного і почали танцювати. Просто доторкнувшись одне до одного, вони відчули екстаз. Вони танцювали і обіймались, і в їхніх тілах стали проявлятись ознаки духовних почуттів. Їх зрошував піт, вони тремтіли і плакали. Господь в екстазі сказав 230. Аджімуй, анаясе джиніно трибуван, аді мой коріно, вайкунта арваган. Крича Таня сказав, «Сьогодні я без зусиль завоював три світи, сьогодні я піднісся до духовного світу». Пояснення. Тут у небагатьох словах описано мету, що становить досконалість людського життя. Людина повинна піднятися вище за всі планетні системи матеріального Всесвіту, проникнути крізь оболонку Всесвіту і досягнути духовного світу, що відомий як Вайкунта Лока. Вайкунталоки являють собою різноманітні духовні планети, що плавають у брамаджоті, безособистісному сяєві Господнього тіла. Дехто прагне піднятися на ту чи іншу райську планету в матеріальному світі, наприклад, на Місяць, Сонце чи Венеру, але той, хто сягнув висот у свідомості Крішни, не бажає залишатись у матеріальному світі навіть на вищих планетних системах. Він воліє проникнути через оболонку Всесвіту і досягнути Духовного світу. Там він може залишитись на одній із планет Вайкунти. Однак віддані, що живуть за настановами Шичатані Магапрабу, прагнуть досягнути найвищої духовної планети за назвою Голокавріндавана, обителі Господа Шикришне та Його вічних супутників. 231 Аджі Пурна Гойла Сарва Білаш Сарва Бомер Гойла Магапраса вішвас Далі Четані Магапрабу сказав, «Я думаю, що сьогодні збулися всі мої бажання, бо я бачу, що Сарвабома Батачаря розвинув віру в Магапрасад Господа Джаганати. Кришна Шрай, Кришна Тома Садай». Воістину, ти сьогодні без вагань віддався під захист лотосових стіп Крішни, і Кришна беззастережно явив тобі свою ласку. Адісескан Адісеканділа батачарі, сьогодні ти звільнився від матеріального рабства тілесних поглядів на життя, ти розрубав кайдани ілюзорної енергії. Adji Krishna Prapti Yogya Hojла Tomarman, Veda Dharma Langi koйle, Сьогодні твій розум став придатним для того, щоб отримати притулок лотосових стіп Кришне. Тому що, незважаючи на певні ведичні приписи, ти зразу ж з'їв рештки піднесеної Господу їжі. Дхарма засади Лангі, переступивши 235 коли людина беззастережно віддається під захист лотосових стіп верховного бога особи безмежно ласкавий господь проливає на неї свою безпричинну милість завдяки цьому вона може перетнути Нездоланний океан невігластва. Ті, чий інтелект, скерований лише на тіло, ті, хто думає «я тіло», годяться на їжу для собак та шакалів. Верховний Господь ніколи не дарує своєї милості таким людям. Пояснення. Верховний Господь ніколи не дарує благословення тим, хто тримається тілесного світогляду. Крішна чітко наказує в Багават-гіті 18.66 – Покинь усі різновиди релігії і просто віддайся мені. Я звільню тебе від усіх гріхів. Не бійся. Вірш, який зацитував Чайатаня Магапрабу, Шимат 2, 7, 42, пояснює значення слів Ши Кришни. Кришна дарував свою безпричинну милість Арджуні щоб звільнити його від тілесного світогляду. Крішна робить це на самому початку Бхагавад-гіти 2.13, коли каже йованам У цьому тілі є власник. Не слід вважати тіло за самого себе. Це перше повчання, яке відданий повинен засвоїти. Той, хто дивиться на світ з тілесного рівня свідомості – нездатний пізнати своєї істинної сутності і взятись до любовного відданого служіння Господові. не піднявшись до трансцендентного рівня годі сподіватись безпричинної милості Верховного Господа і перетнути широкий океан матеріального невігластва не вдасться Господь Кришна підтверджує це в багават 7.14 Мам ева єврападянтей маяметам тарандите не віддавшись лотосовим стопам Кришни, нічого надіятись на звільнення з пазурів маї, ілюзорної енергії. У Шіман 10.2.32 санясі Маєваді, які помилково вважають себе звільненими від пазурів Маї, названі вімукта маніна. Насправді, вони не звільнені, але думають, що звільнились, і стали самим нараяною. На поверховий погляд, здається, ніби вони пізнали, що вони не матеріальне тіло, а духовна душа. Проте вони нехтують обов'язком духовної душі – служити верховній душі. Тому їхній інтелект все ще покриває скверна. Поки інтелект не очищено від скверни, за його допомогою не вдасться збагнути, що таке відонеслужіння. служіння починається тоді, коли розум, інтелект і его цілковито очищені. Санясі Сімаєваді не очищують свого інтелекту, розуму та его, і тому не можуть взятись до служіння Господові чи сподіватись безпричинної милості Господа. Хоча силою суворих аскез вони підіймаються на дуже високий рівень, вони і далі ширяють у царині матеріального світу, не маючи благословень лотосових стіб Господа. Іноді вони піднімаються до всяйва Брамана – але їхній розум не очищений остаточно, і тому їм доводиться повертатись до матеріального існування. Кармі цілковито перебувають на рівні тілесних уявлень про життя. І г'яні, хоча теоретично розуміють, що вони не тіло, також не мають знання про лотосові стопи Господа, тому що приділяють надмірну увагу без особистісному аспекту абсолютної істини. Через це і кармі, і гьяні не заслуговують милості Господа і недостойні стати відданими. Отже, Наротанда Астакур каже, «Кармаканди, г'янаканди, кевелабішерабанда» Ті, хто став на шлях кармаканди, корисливої діяльності, і г'янаканди, наукового розумування про трансцендентне, просто їдять із отруєних чаш. Вони приречені залишатись у матеріальному світі Життя за життям, аж поки віддадуться під захист лотосових стіп Крішне. Це засвідчує Шімат гіта 7.19. Той, хто після численних народжень і смертей здобув істине знання, віддається мені, зрозумівши, що я, причина всіх причин і все суще. Такі великі душі трапляються дуже рідко. 236 Сказавши це, Сарабовім батачарі, Шичатані Магапрабу повернувся до своєї оселі. Від того дня батачаря став звільненою особою, бо його оманна пиха була розбита. Відтоді Сарабома Батачар'я не знав нічого, крім лотосових стіп господа чайтані Магапрабу, і міг пояснювати явлені писання тільки у світлі відданого служіння. Побачивши, що Сарабома Батачар'я твердо став на шлях вчення вайшнавізму, Гопінат Ачар'я, його швагер, почав танцювати, плескати в долоні і вигукувати «Гарі, гарі». Наступного дня Батачаря вирушив до храму господа Джаганати, але перед тим, як дійти до храму, збочив і пішов побачити Чатаню Магапрабу. Побачивши господа Чатаню Магапрабу, Батачаря шанобливо простягнувся на землі в поклоні. Піднісши до господа різні молитви, він з великим смиренням заговорив про свій колишній неправильний омонастрій. 241 Man, Після того Батачаря запитав Четаню Махапрабу. який елемент найважливіший у відоному служінні? Господь відповів, що найголовніший елемент – це повторення святого імені Господа. Пояснення. У відоному служінні є дев'ять складників. Вони перелічені в дальшому вірші з Багваттом 7523. Сраванам, кирданам, вішно, смаранам, пада, севанам, арчанам, ванданам, дасям, атманиведанам. Слухати про велич Господа, уславлювати Його, пам'ятати про Нього, служити Його лото своїм стопам, поклонятись Йому в храмі, підносити Йому молитви, бути слугою Господа бути його другом і повністю віддавати себе його своїм стопам, Сарват Маніведена. Це дев'ять методів відданого служіння. У нектарі відданості ці дев'ять методів описано в розгорнутому вигляді так, що виділено вже 64 елементи відданого служіння. Коли Саробома Батачаря запитав Господа про те, який елемент найважливіший, Шичатані Магапрабу одразу ж відповів, що найважливіше – це повторювати святі імена Господа. Гари Кришна, Гари Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Рама, Рама, Рама, Рама, На доказ свого твердження він навів подальший вірш із Бриганна Радія Пурани, 38 глава, 126 вірш. За цієї епохи чвар і лицемірства єдиний спосіб звільнитися – це оспівувати святі імена Господа. Немає іншого шляху. Немає іншого шляху. Немає іншого шляху. Пояснення. Люди цієї епохи дуже занепалі. І тому їм досить просто повторювати Магамантру Гарикришна. Кришна. Так вони можуть позбутися тілесного світогляду і стати гідними того, щоб віддано служити Господу. Взятись до відданого служіння Господу можна тільки очистившись від усього забруднення. Це підтверджує Бхагавад-Гіта 7.28. «Єшамтвандагатам папам джананам карманам Особи, які діяли доброчесно у попередньому житті і у цьому, і цілковито очистились від наслідків гріховної діяльності, звільнюються від оманливої двоїстості і беруться рішуче служити мені. Декого дивує серйозність, з якою молоді чоловіки та жінки беруть участь у русі свідомості Кришни. Відмовившись від гріховної діяльності, відрікшись незаконних статевих зносин, припинивши вживати дурманні речовини, їсти м'ясо та грати в азартні ігри, і, строго дотримуючись вказівок духовного вчителя, вони очистились від усієї скверни, тому вони можуть повністю присвятити себе на віддане служіння Господові. За епохи Калі Гаррі Кіртон дуже і дуже важливий. Важливість повторення святого імені Господа пояснена в подальших віршах із Шимадбагватам – 12.3.51.52 трипідісім п'ятнадцять два Калердошані Дераджан Асті Хеко Махан Гуна Кіртана Дева Крішнася Мукта Сангапарам Раджат Критая Детовішном Трета Ям Яжато Макай Двапаре Kali Ям Калаута okean vad. Але її найважливіша особливість це те, що в цей час можна звільнитись від усього забруднення і стати достойним увійти в царство Бога, просто повторюючи магамантру Гарикришна. Саме усвідомлення, якого в епоху саття досягали медитацією, в епоху трета принесенням всіляких жертв, а в епоху два пара поклонінням Кришні, в епоху Калі можна досягнути, просто повторюючи святі імена Гари Кришна. 243. Швіч Атані Магаправу дуже докладно пояснив цей вірш Гарернама із Бріган Нарадія Пурани, і Сарабома Батачар'я був вражений його поясненням. 244. Гопінат Ачар'я нагадав і Батачар'ї «Дорогий Батачар'я, те, що я тобі провіщав, тепер сталося». Пояснення. Раніше Гопінат Казав Сараобомі Батачарі, що коли Батачарі отримає благословення Господа, то він цілковито зрозуміє трансцендентний процес відданого служіння. Тепер це провіщення збулося. Батачарі повністю прийняв вчення вайшнавізму і дотримувався його засад природно без примусу. Тому в Багавадгіті 2.40 сказано «Свалпам ап'яссядар мас'ятраяте магато просто виконавши невелике віддане служіння – можна врятуватись від найбільшої небезпеки. Сарабома Батачаря перебував у величезній небезпеці, тому що перетримувався філософії Майавади. Так чи інакше, стикнувшись із Господом Шича Таню він став досконалим відданим. Так він вирятувався із страшної ями імперсоналізму. Кланюючись Гопінаці Ачарі, Баттачаря сказав «Ми родичі, і ти віданий, і тому з твоєї ласки Господь пролив на мене милість. Ти віданий найвищого рівня, а я гибію у пітьмі логічних мудрувань. Господь дарував мені своє благословення завдяки тому, що ти з ним у близьких стосунках». 247 <misery> Ці смиренні слова дуже втішили шича танню Махаправу. Обійнявши баттачарю, він сказав. Зараз сходи до храму, подивись на Господа Джаганату. <spec -ti protege> Відвідавши храм Господа Джаганати, саробома Батачар'я повернувся додому з Джагаданандою і Дамодарою. Батачарія приніс велику кількість чудових наїдків, залишків їжі, яку благословив Господь Джаганата. Весь цей прасад він доручив своєму брамані-слузі і Джагадананді з Дамодарою. Сарабома Батачар'я написав на пальмовому листку два вірші, віддавши цей прасад. Пальмовий лист «Джагадананді Прабу» ботачарі попрохав передати його чатані Магапрабу». Після того, Джагадананда з Дамодарою повернулись до чатані Магапрабу», принісши йому просад і пальмовий листок із віршами. Але Макундадата взяв цей пальмовий листок із рук Джагадананди ще до того, як він передав його «ШьGA чатані Магапрабу». Макундадата переписав ці два вірші на зовнішню стіну будинку. Після цього Джагадананда взяв листок від Мукунедати і передав господеві Чайтані Магапрабу. Щойно господь Чайтанні Магапрабу прочитав ці два вірші. Він відразу порвав пальмовий листок. Однак усі віддані прочитали ці вірші на стіні на дворі і зберегли їх у своїх серцях. Ці вірші звучать ось так. 254 Sikhartam ekkah Purusha Purana, Sri Krishna Chaitanne Shariradari, Kripam Budirya Stamahamprapadie. Я приймаю притулок Верховного Бога Особи, Шри що зійшов у образі Господа Чайтані Махапрабу, щоб навчити нас істинного знання, віданого служіння собі і відреченості від усього, що не сприяє свідомості Кришне. Він зійшов тому, що Він – океан трансцендентної милості. Я віддаюся Його лотосовим стопам. Цей і наступний вірші вміщено у Чайтання Чандродайнатаці 6.74.75 Шрі Каві Карнапури. 255 Каланнаштам бхакти йогам ніджам я прадуш Авірбута стасьєпадара він де гадам, гадам, лія там чітта брінга. Нехай моя свідомість наче бджола, обере притулком лотосові стопи Верховного Бога особи, що тепер з'явився як ши Кришна чайтання Магапрабу, щоб навчати давньої науки відданого служіння йому самому. Через вплив часу ця наука була майже втрачена. Уяснення. Господь Кришна каже в багават 4.7: барата, та Коли десь занепадає релігія і зростає безбожність, тоді на щадку барати я сходжу сам". Так було і з появою Чайтані Махапрабху. Срі Чайтані Махапрабху з'явився в цьому світі як приховане втілення Кришни, але його прихід засвідчено у Шимадбагаватам, Магабараті та інших ведичних писаннях. Він з'явився для того, щоб в матеріальному світі навчати пропащі душі, що за цією похикалі майже всі прив'язані до корисливої та ритуалістичної діяльності і умоглядних розумувань. Через це виникла нагальна потреба відродити науку відданого служіння. Господь сам зійшов власною особою, прийнявши образ віданого, щоб занепале людство могло скористатися з Господнього прикладу. На завершення Багават-гіти Господь Кришна радить повністю віддатись йому і обіцяє своєму відданому цілковитий захист. На жаль, люди впали так низько, що не можуть прийняти настанову Господа Кришни. Тому Кришна повернувся з тою самою місією, але здійснив її інакше. Як Господь Срікришна, Верховний Богособа, він наказав нам віддатись йому, але, як Господь Шри Чайтанні Магапрабу, Він навчив нас, як віддатись Кришні. Тому Госвами прославляють Його. Намо Господь Шри Кришна – це, безперечно, Бог особа, але Він не такий великодушний, як Шри Чайтанні Магапрабу. Господь Кришна просто наказав стати Його відданим. Манмана Бхава матбакта. Але Ший Чатані Магапрабу на ділі навчав методу свідомості Кришни. Той, хто хоче стати відданим Господа Кришни, повинен спочатку віддатись під захист лотосових стіп Ший Чатані Магапрабу, ідучи слідами Саробоми Батачар'ї та інших піднесених відданих. 256 Гейду ішлоука кандерат Саробомер ці два вірші, які склав Сарабома Батачар'я, завжди звістуватимуть світові його славу, наче гучні звуки барабана, тому що ці вірші стали перловим намистом на шиї всіх віданих. Саробома Батачар'я став щирим віданим Читанні Магапрабу. Він не знав нічого іншого позаслужінням Господові. Батачаря повсякчасно повторював святе ім'я Срі Крішне Чайтані, що був сином матерішачі Шачі і обителю всіх прекрасних якостей. Повторення цих святих імен стало його медитацією. Одного дня сарабом Батачаря прийшов до читання Магапрабу і, поклонившись, став декламувати вірша. Він почав читати одну з молитв Господа Брами із Шімадбагватом. Але в кінці вірша змінив два склади 261. Татенукам Батачаря промовив. Той, хто шукає твоєї милості. І тому терпить усі несприятливі обставини, що йому випадають через карму, створену його минулими вчинками, хто завжди виконує віддане служіння тобі своїм розумом, словами і тілом, і хто завжди схиляється перед тобою в поклоні, безсумнівно достойний кандидат на те, щоб стати твоїм безкорисливим відданим. Пояснення Повторюючи цей вірш із Шімадбагватом 10.14.8, Сарабама Батачаря змінив мукті паде у початковому звучанні вірша на бакті паде. Мукті означає звільнення і злиття з безособистісним сяйвом Брахмана. Бакті означає трансцендентне служіння верховному боговій особі. Баттачар'я здобув чисте відене служіння, і тому йому було не до вподоби слово «мукті паде», яке пов'язане з безособистісним аспектом Господа Браманом. Однак він не мав права змінювати слово Ушімадбагватам, як йому пояснить далі Ший Чатані Магапрабу. Хоча Баттачар'я змінив це слово в екстазі відданості, Ший Чатані Магапрабу цього не схвалив. 262 Рабокое мукти паде і хапатахой, бхакти паде кенепара, сай. Шичатання Магапрабу відразу ж вказав. У цьому вірші стоїть слово мукти паде, а ти змінив його на бхакти паде. Що тебе спонукає до цього? 263. Баттачако бхакти саманагемукти пал бхагават бакті вимукер, мукер хояданда кевал. Сарбам Батачарі відповів, «Пробудження чистої любові до Верховного Бога, яке відбувається внаслідок відданого служіння, набагато вище за звільнення від матеріального рабства. Злиття сяйвом Брамана – це свого роду кара для тих, хто відкидає відане служіння». Пояснення. У Браманда Пурані сказано, «Сідда локасту тамаса паре ятра васантігі сідда брамасу магна дайтяща гаріна гата». На сідалоці-брамалоці живуть два різновиди живих істот. Ті, кого вбив верховний богособа, коли вони були демонами в попередньому житті, і ті, хто дуже любить насолоджуватись безособистісним сяйвом Господа. Слово Тамасага означає оболонки Всесвіту. Всесвіт покривають шари матеріальних елементів, а за цими оболонками простягається безособистісне сяйво Брамана. Той кому судилось залишатись у безособистісному сяйві Господа, втрачає нагоду служити Богові особі. Тому віддані вважають розчинення в безособистісному сяйві Брамана за свого роду покарання. Іноді думки деяких відданих зосереджені на злеті з сяйвом Брамана, і через те вони потрапляють до сідалоки. Насправді це для них покарання за їхні безособистісні уявлення. Саробома Батачар'я далі пояснює відмінність між Муктіпада і Бактіпада в наступному вірші. Батачар'я провадив далі. Імперсоналісти, які не визнають трансцендентної форми Господа Срікришне, і демони, які завжди ганять Господа і борються з ним, зазнають покарання, зливаючись із сяйвом Брамана. Але такого не стається з тим, хто виконує відене служіння Господові. Є п'ять різновидів звільнення – Салок'я, Саміп'я, Саруп'я, Саршті і Саюдж'я. Салок'я означає після звільнення з матеріального світу піднятись на планету, де живе Верховний Богособа. Саміп'я означає залишатись супутником Верховного Богоособи. Саруп'я означає отримати чотирируку форму, що не відрізняється від форми Господа. «Саршті» означає «отримати такі багатства, які посідає Верховний Господь». І «Саюджія» означає «злитися з браманом, сяйвом Господа». Такі п'ять різновидів звільнення. 267. Салук'я дитарі даді гоя севадвара табука датит бакта коре Якщо це дає змогу служити Верховному Богові особі, чистий відданий іноді приймає такі форми звільнення, як салок'я, саміп'я, саруп'я чи саршті, але ніколи не саюдж'ю. 268 Чистий віданий уникає навіть чути про саюдж'я мукті. Воно викликає в нього страх і відразу – насправді чистий чистивіданий волів би радше піти до пекла, аніж злитися з сяйвом Господа. Пояснення. Шіла Прободананда Сарасваті співає «Кайвалям нарака аяти». Мета імперсоналістів злитися з сяйвом Господа нічим не ліпша за пекло. З п'яти різновидів звільнення перші чотири Салокя, Саміпя, Сарупя і Саршті не такі небажані, тому що можуть створювати умови для служіння Господові. Однак, чистий віданий Господа Крішна відкидає навіть ці різновиди звільнення. Він прагне тільки служити Крішні життя за життям. Його не вельми цікавить припинення повторних народжень. Він просто бажає служити Господові, хоч би і у пекельних умовах. Тому чистий відданий відчуває страхи відразу щодо саюдж'я мукті – злиття із сяйвом Господа. Це злиття становить собою наслідок образи проти трансцендентного любовного служіння Господові, і тому чистий віданий його аж ніяк не бажає. 269. Брама ісфара Саюджа дуіто пракара, брама саюджя, ойде ісфара саюджя дікар. Зарабом апатачарів і вдалі. Є два різновиди саюджя мукті – злиття із сейвом Брамана і злиття із самим тілом Господа. Злиття з Господнім тілом ще відразливіше, ніж злиття з його сяйвом. Пояснення. На думку ведантистів маєваді, найвищий успіх живої істоти злитися з безособистісним браманом. Безособистісний браман чи тілесне сяйво Верховного Господа називається Брам Малока чи Сіддгалока, згідно з брамосамхітою 540. Брава Матеріальні всесвіти виникають із променів, які виходять із тіла Верховного Бога Особи. Йоги, які тримаються засад Патанджалі, визнають особистість абсолютної істини, але хочуть злитися з трансцендентним тілом Верховного Господа. Таке їхнє бажання. Як найвищий владика, Верховний Господь легко може дозволити численним мільйонам живих істот зливатися зі своїм тілом. Джерело всього – це Верховний Бог Особа, Багаван а сяйво його тіла відоме як брамаджоті, брамалока чи сідгалока. Отже, брамалока чи сідгалока – це місце, де зібрані численні, подібні до іскор, живі істоти, невід'ємні частки Верховного Господа. Ці живі істоти не бажають підтримувати своє індивідуальне існування, і тому їм дозволено разом залишатись на брамалоці як незліченним атомічним часточкам сонячного світла, що виходить із сонця. Велике значення має слово «сідда». Сіддгою називають того, хто пізнав сяйвобрамана і повністю усвідомив, що жива істота – не матеріальний атом, а духовна іскра. Таке усвідомлення названо в брама Брамабутую. Живу істоту в зумовленому стані називають Бута, тобто жива сила в матерії. Живим істотам Брамабута дозволено перебувати на Брамалоці чи Сідалоці, але, на жаль, вони не задіяні у відданому служінні. І тому, буває, знову падають до матеріального світу. Це підтверджує вірш Ушімад Багватам, що починається зі слів Єн равіндакша. Багватам 10.2.32. Ці напівзвільнені живі істоти проголошують себе звільненими, але той, хто не задіяний у віданому служінні Господові, залишається забрудненим матерією. Тому таких живих істот названо вімукта манінах, і це означає, що вони помилково вважають себе за звільнених, хоча їхній інтелект ще не очистився. Хоча для того, щоб піднятись на рівень сідгалоки, ці живі істоти проходять через суворі аскези, вони не здатні залишитись там назавжди, тому що їм бракує ананди. Блаженства. Хоча ці живі істоти досягають рівня Брамабута і пізнають верховного богоособу в аспекті його тілесного сяйва, вони все одно падають через те, що нехтують відданим служінням. Вони не використовують належно те невелике знання про верховного богоособу, яке мають. Не досягнувши ананди чи блаженства, вони спускаються до матеріального світу насолоджуватись. Для того, хто досягнув справжнього звільнення, це, безперечно, падіння. Бакти вважають таке падіння рівноцінним падінню до пекла. Послідовники системи Йоги Патанджелі хочуть злитися з тілом верховного бога особи. Це означає, що вони не хочуть служити йому, незважаючи на те, що знають його. Тому їхнє становище навіть огидніше за становище тих, хто хоче злитися із сяйвом Господа. Ці йоги медитують на чотири руку Господню форму вішно, щоб злитися з Його тілом. Система Патанджалі так описує форму Господа. Верховний богособа – це той, хто не бере участі у сповненому страждань матеріальному житті. Йоги визнають вічність верховної особи в одній із своїх мантр. Цапур вешам апігуру Калана ватчедат, ця особа завжди верховна і не зазнає впливу чинника часу. Отже, послідовники системи патанджелі визнають вічність Верховного Бога особи. Але, на їхню думку, пурушарта суннянам сурупачити вони вірять, що на рівні досконалості поняття пуруші зникає. За їхніми описами – Читі Шак Тиріті. Вони вважають, що коли істота досягає досконалості, вона не може залишатись особою. Тому ця система йоги відразлива, бо описує кінцеву мету як щось безособистісне. На початку ці йоги визнають Верховного Бога Богоособу, але в кінці відкидають цю ідею, щоб стати безособистісними. Їм не пощастило найбільше з усіх. Бо, хоча вони й мають особистісну концепцію абсолютної істини, вони нехтують відданим служінням Господові і тому падають знову в матеріальний світ. Як згадано вище, про це каже і Шимат Бхагаватам 10 2.32. Аруя парам падам тата патантя до надрита yushmaдан Через зневагу до лотусових стіб Господа ці йоги падають назад у матеріальне існування. Патантя дха. Отже, шлях такої йоги ще відразливіший за шлях імперсоналістів. Цей висновок підтримує також Господь Капіладев у наведеному далі вірші з Шимат Багваттам 3.29.13. Салок е сараш ти самий п'я, сару п'яйка, тома п'юта, діема нам на гріхнанті війнам, джана. Сарубам Батачаря зробив підсумок. Навіть коли чистому відданому пропонують усі різновиди звільнення, він їх не приймає, він повністю задоволений служінням Господові. 271. Праву коге Муктипадира, рартагой, Муктипада, Сабде, Сакшад і Шоракагой. Господь ще читання відповів. Слово Муктипаде має ще одне значення. Муктіпада це ім'я безпосередньо. Самого Верховного Бога особи. Мукти паданрасеї муктипада гоймвана вамапада муктира сама шрой усі різновиди звільнення містяться під стопами Верховного Бога особи. Тому його називають мукти пада. Є ще одне значення слова мукти це дев'ята тема звільнення, притулком якого є Верховний Бог особа. Пояснення. Господа Шикришну називають також мукундою тим, хто дає трансцендентне блаженство, даруючи різні форми мукті. Шімад там розділений на 12 пісень і в 9-й описано всілякі різновиди звільнення. Але справжнім осереддям усіх описів мукті є 10 пісня, бо вся 10 пісня присвячена Боговій особі Шикришні, що становить 10-тему Шімад Бхагаватам. Обитель усіх різновидів Мукті – це лотусові стопи Срі Крішни, і тому його можна називати Мукті Пада. Двісті сімдесят три. Згідно з цими двома значеннями, я можу розуміти це слово як ім'я Крішни, сказав чатані Магаправу. Тож навіщо змінювати вірш? Сарабовна Баточар'я відповів, я не зміг прочитати вірша в такому вигляді. Хоча твоє пояснення правильне, так вірш читати не слід, тому що слово мукті пада двозначне. Слово мукті стосується до п'яти різновидів звільнення, але його пряме, звичайне значення – це злеття з Господом воєдино. Сам звук слова «мукті» негайно викликає відразу і страх, а промовляючи слово «бакті», ми природно відчуваємо в розумі трансцендентне блаженство. Почувши це пояснення, Господь розсміявся і з великою радістю міцно обійняв Сараобому Батачарів. Та сама особа, яка раніше постійно вивчала і викладала філософію маєвади. тепер ненавиділа навіть саме слово «мукті». Таке можливе тільки з милості Ши Чайтанні Магаправу. Розпізнати в якійсь грудці філософський камінь не вдасться доти, доки він своїм дотиком не перетворить залізо на золото. Побачивши рівень трансцендентного вайшнавізму Сарабоме Батачарі, всі зрозуміли, що Господь Чайтаня – не хто інший, як сам Крішна, син Нанди Магараджі. Після цього випадку всі жителі Джаганатапурі на чолі з Кашімішою, прийшли по притулок до лотосових стіп Господа. Пізніше я опишу, як Саробома Батачаря повсякчасно слугував Господові. Я з усіма подробицями розповім також, як досконало Саробома Батачаря, слугувавши Чайтанні Магапрабу, коли частував Господа – даючи йому милостиню 284. Ей, Махабра, Бураліла, Сара, Боба, Милан, Іхаджа, Ісра, Дакури, Кора, той, хто з вірою і любов'ю слухає про ці ігри Господа Чайтані Магапрабу, пов'язані із зустрічю з Робомою Батачарією, дуже скоро звільниться від сіті умоглядного розумування та корисливої діяльності і дістане притулок лотосових стів Ши Чайтані Магапрабу. 286. Шірупарагонада падає Джараша Чайтання Чаритаамрита Кохе Кришнадаса Молячись при лотосових стопах Шірупи та Шірагонатхе, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Ши Читання Чаритамриту, ідуче їхніми стопами. Так закінчується пояснення бхакти до Ши Читання Чаритамрити Мад'яріли 6 глави. Що описує звільнення Саробоми Баттачарі?